Valószínűleg csak azért nem néznének hülyének, hogyha elmondom, hogy mivel töltöttem 7 óra óta az időmet. Nem igaz, 7 előtt két perce, tehát 10 perce. Előbb a lakáskulcsomot kerestem, aztán pedig a kulcsomat, amire teljesen valószínűleg volt, hogy elvesztettem, hiszen valahogy idejöttem ezzel az autóval a japán gyártmányuval. azért van az öregedésnek előnye, tehát hogy az ember el tud tölteni időt teljesen feleslegesen, és aztán ilyen hihetetlen örömök érik, hogy megtalálja azt, amit el se vesztett ez például az a szerelmes ifjú, akiről a beszélgettünk, ezt az érzés nem ismeri, ismer mást az Isten olyan igazságosan osztja el ezeket az érzéseket amelyek azért, lássuk, nem egyenrangúak, de mégiscsak vannak, hogy arra szavak nincsenek. Mi emberi teremtmények tökéletesek vagyunk. Az, hogy nem működünk optimálisan, hol szerelmi bánatban szenvedünk, hol nem találjuk a kulcsainkat, és akkor nem mondtam el az összes problémát, hát ez már nem az Istenem múlik. Tegnap-nap végül úgy zárult, hogy mindenki küldött valami opciót a Marian Faithful CD-vel, lemezzel, bármivel kapcsolatban, aminek következtében mindenkinek azt mondtam, hogy hagyjuk. Úgyhogy nagyjából ebben is visszaállt az eredeti helyzet. Elmondtam, hogy nincs ilyen CD, és majd beszerzem. Végül is ez az én dolgom. És nem is kárhoztatom mindazokat, akik felajánlották a segítségüket, csak rögzítem a tényt, hogy végül is úgy tűnik, hogy CD nélkül maradok legalábbis a jövő héten nem lesz ilyen CD-m, igaz, hogy a jövő héten más jellegű problémákkal kell majd lábra néznem, de... de... Miközben kerestem a kulcsot, az volt a fejemben, hogy mennyi programom van, és ezt mégsem mondhatom mind leilletnek, hogy mi mindenről nem fogunk tudni beszélgetni abból adódban, hogy én a kulcsomat keresem a rádió előtt. Most itt vagyok, úgyhogy már nem húzom az időt. És például felidézném önöknek azt a BMW-t, ami előttem közlekedett, az egy német gyártmány autót, ami épp úgy behajtott a Zsák feliratba, majd bement egy behajtani tilos táblán keresztül, mert hogy... Hát nem azt mondom, hogy úgy optimális, de egyébként, ha nem ezt teszi, akkor a félváros meg kell, hogy kerülje annak érdekében, hogy eljusson oda, szeretne elmenni. Ugye most én az otthonomból a stregova utcába való utat írom le nap, mint nap, és arra gondolko azon gondolkodtam, hogy vajon ez az ember, miközben, hogyha ilyen kérdéssel fordulnék hozzá, valószínűleg körbe rögne, hogy egyébként a hétköznapokban ő mennyire norma követő. Hogy tulajdonképpen azon gondolkodtam, hogy... Ez az egyébként talán minden szempontból norma követő ember, így reggelenként, mint Émir, szegi meg a szabályt. És próbáltam belőle nem messze menő következtetéseket levonni, de az igazság az, hogy ez nem sikerült, és messze menő következtetéseket vontam le, vagy majdnem vontam le, vagy majdnem mondtam hangosan. De még nem kezdtem bele ez irányú mondandómban ma 2018. november 8-án csütörtökön, 3 perccel, 418 előtt Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók is Fiala János műsor ez a Feredék egy ember, ez a Fiala János ez én volnék, önök pedig az én hallgatóim Két telefonszámon érnek el, ami nem azt jelenti, hogy meg tudnak fogni, hanem hogy tudnak velem beszélni én meg önökkel Ez a 0614890999 valamint a 0636771161-es telefonszám, elmondom még egyszer 06148-as 9-es 0 és 39-es, 999, valamint egy mobilszám 0, 6, 30, 677, 1161. Ismét derülték, de reggelenként egyre hűvösebb idő. Most nagyjából, amikor én kimentem, 7 foktól mászik fölfelé a hőmérő de biztos van olyan helye, ahol 6-5, sőt 4 foktól mászik fölfelé. Akar bárki velem beszélgetni, vagy folytassam? Végül is nem mentem el a koncertre. Néztem a meccset, és most nem ott nem folytottam a logikámat. Böcskei Balázsral gondolkodtam, hogy beszélek, de ő egy bíró Magyarországon is így aztán a Kassairól se formálhat véleményt. Aki látta a Manchester City, és a nem tudom kivel játszott, Shakhtar Dojeszk mérkőzést, és látta azt a 11-est, amit befújt a Kassai. Először is azt kérdezem önöktől, önök szerint, ha annak olyan visszhangja van, mint amilyen visszhangja volt másodperceken belül, és nem véletlenül, hiszen az angol játékos a szó fizikai értelmében a földbe rugott, amiről azt hitte a játékvezető, hogy valaki elgáncsolt a mai 11-est ítélt. Szóval azt kérdezem önöktől, hogy az önök véleménye szerint Kasai Viktor ezután megnézte-e felvételről ezt a szituációt, vagy sem? Ennél gyorsabb reakciót képzeltem. A honpol azt mondaná, hogy türelmetlen vagyok, de a honpola nélkül is az vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt, szerintem te megnéztek, gondolom a meccs után azért csak kíváncsi volt, hogyha hogyha így ráramtottak az ukrán hogy mi lehet ez fel, hogy megnézte, és ha megnézte, akkor az ő véleménye szerint mi járhatott a fejében? Mi járhatott a fejében? Hát, hogy tévedett, az biztos, hogy, hogy érezte, vagy hát látta, hiszem, hogy tévedett. Ezzel nem tudom, a játékvezető. Igen, egy tökéletes, eddig jó helyen vagyunk, és most azt kérdezem öntől, hogy önse játékvezető, én egészen biztosan nem vagyok az. Az ön véleménye szerint egy ilyen szituációban valaki, aki professzionális játékvezető, mit csinál? mit Mire gondol? Ugyanis én ugye, ha, ha, ez, önnel, ha ez önnel fordul elő, és ön szabúrnak szólítom, miközben én nem ön nem szabúr, ugye a dolog evidens, elnézést kérek. Ebben a szituációban mit csinál az ember? Én, mint úr, Nem, biztos, tehát nem, hogy ő de, én... nem, ön ne legyen Szabó hiszen pontosan arról van szó, hogy ő nem szabur, tehát nekem elnézés, kéne kérnem. Ön mit csinálna? Illetve mit gondol? Biztos, eh, kellemetlenül érezni magamnát mindenképpen. Tízes skálán mondjuk Miután nem az első eset a kassaival, azt kérdezem öntől, ugye én most rendszeresen nem találok holmikat, és az a kérdés, hogy ez lehet-e a véletlen művés, egyértelmű, hogy nem a véletlen műve, az észbeli képességeimet bírom, de valami szórakozottság van, hogy erre egyébként gyógyszert kell leszedni, vagy sem. Nem tudom, orvoshoz nem fordultam, de azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Az önvéleménye szerint a kassainak a fejében, miután nem az első eset, ami így vele előfordult, jár-e bármi azzal kapcsolatban, hogy ez jól van-e, vagy sem? Uh, nem tudom, szóval Oké, játékvezető... ha nem tudja, akkor az a kérdésem, hogy arról, hogy a kassaival mi történjen játékvezetés terén, ki fog dönteni a kassai, vagy azok, akik a kassait alkalmazzák? Szerintem, akit, akik a kassait alkalmazzák. Oké, rendben van. Ugye Én is többi kevésbé ezt gondolom, független attól, hogy jobban járnánk mindannyian, talán a kassai is, hogyha nem várná ezt meg. Az önvélemény szerint azok, akik egyébként a kassait most bedobták, és akik hosszan pihentették, mert egyébként elkövetett hasonló hibákat. Végül is abból adódóan dobták be a kassait, hogy azt mondták, hogy milyen jó játékvezető. Végül is kétszer vagy háromszor hibázott, de Istenem, ennyire nincs játékvezetőjük CDEF. Szerintem a kassai, én nem szeretem egyébként, mert... De könyörgöm, ki nem szarja, ne haragudjon, és itt vége van a beszélgetésnek. Eljutottunk ugyanoda, mint az összes többi beszélgetésben. Kit érdekel is elnézést a műsor 14 éven Oliaknak? Nem való fölötte is, csak igen korlátozott mértékben. Hányszor fordult el, hogy egyszer csak kiderült, és erre más reggeli műsorokban is felhívtam a figyelmüket, és ez még jóval korábban kezdődött Csapodi miklós ha valaki még emlékszik rá, én fel nem idézem, de itt a Horváth Péter, a akarja, felidézheti, hogy mennyiben tartozik a történet megítéléséhez az, hogy valaki egyébként szimpatikus vagy sem. Mennyiben tört tartozik a történet megítéléséhez, hogyha Netár Horváth Péter betelefonálna, az a Horváth Péter telefonálna be, aki rendszeresen bármilyen mondandó előtt közli, hogy annak dacára mondja ez, hogy ő jobboldali hallgató vagy jobboldali szavazó, és az ember azt mondja, mint a Woody ellen, hogy ezt most már nem először hallja, de előszörre se értette. Azt kérdezem tehát önöktől, immáron, azt követően, hogy hip és hopp, elköszöntöm az első hallgatótól, hogy min múlik az, hogy végül is ez a nemzetközi szervezet berakja a kasait, ennyire szegény ház van, ennyire jó a kasai marketingje, ennyire nincs játékvezető nem tudom, majd önök elmondják, csak olyasmit nem mondjanak, hogy önök nem szimpatizálnak vele, mert ez a történet szempontjából egyrészt közömbös. Másrészt viszont az önök megítélése szempontjából nem közömbös, mert ugye önök azt mondják, hogy annak dacára képesek valamit mondani a kassairól, hogy önök ki nem állhatják, de azzal valami olyasmit árulnak el, amivel olyan mértékben rongálják az alaphelyzetüket, hogy azt követően már nem tudok önökkel beszélni. Tehát itt vagyok én, aki egészen fantasztikusan fejezem ki magam. Tehát azt gondolom, hogy a magyar médiában az egyik legtökéletesebben beszélő ember vagyok, és mégis 10 percig azért nem jövök ide, be, mert nem találom a kulcsaimat. Tehát azért valami mégsem tímmel velem. 061-489-0999 és hat. 06 Egy Szerintem nem lényegtelen dologról beszélünk, nem eszem embert telefonáljanak. Van valami búgás ebben a vonalban, Laci, ezt innen takarítsuk el, jó? Tehát szól a rádió, de valami olyan alapbúgás van, aminek nem lenne helye. És amit elvileg neked is hallani kéne. Búg. Igen, nem bug. Tökéletes. Senki? És ez azért van, mert nincs mondandójuk, vagy mert eléjesztettem önöket, holott, amit mondtam, abban egy tízes skálán tízesre volt igaz, amelyekre nem volt a 0614890999 és egy A kassairól beszélgetünk. A kapitális tévedései kapcsán, és annak kapcsán, hogy ennek dacára. Kezdhetnék analóg történeteket, de nem jött el a pillanat. Jó reggelt. Szia! Szilágyi János Szia. Uh, abban az ügyben... Elnézést láttad? Akkor... Persze, uh -huh. hát isten! Ez, ez De ez egészen döbbenetes volt. volt. Ritka, ritka látvány volt. É, az a gondolat uh, vetődött fel benne, amikor most megkérdeztem, hogy vajon egy bírót meddig tartanak? Mikor van az, hogy vége? Teljesen főleg, hogy ezt ő dönti el, vagy nem tudom én, a FIFA elnöke. Uh, a bíró felelősségét Egészen tökéletes, erről akarok beszélni, a, a, a mi és a másik felelősségről. Hogy tulajdonképpen tényleg egy bajnokság húlhat, egy további. Után itt álljunk tohat. meg, itt álljunk meg János. Ugye neked az élet a szerencse és az Úristen nem ebben a sorrendben hosszú életet adományozott. És közöttünk van egy nagyon fura viszony, de az a fura viszony megengedi. És a te egész pónemed olyan, hogy megengedheti magának az ember azt a kérdést, hogy az idő előre haladtával nyilvánvalóan te is tisztában voltál azzal, hogy mire vagy képes és mire nem, miközben nagyon sajnáltat, hogy bizonyos dolgokra nem vagy már képes, vagy nem úgy vagy képes. Képes, mint korábban, És ennek következtében saját magadnak kellett mag fújnod, ha nem akartál nevetségessé válni. Vajon ez a kérdés, mennyire alapos vagy mennyire tud analóg lenni a kassai kapcsán, akivel ez már nem először fordul elő is Valahogyan át kéne gondolni azt, hogy nem az életkorából adódóan, vagy az életkorából adódóan, ki tudja, olyan dolgokat követ el, amelyeket labdarúgó pályán nem lenne szabad. Elkövethet egy grundon, ott kisebb a következmény, ott se szabad, de ez úgy kétségbe vonja az ő pályaalkalmasságát. Na hát ez az alapkérdés. Hányadik bírói hiba után jelenthetjük ki azt, hogy... Ne haragudjon kedves Kassai úr, ne haragudjon kedves játékvezető úr. Kedves A Szilágyi, kedves Fiala. Igen, Fejes stb. stb. Ön mától kezdve alkalmatlan erre, mert elnézte, és tizenjös mitért. És járza, itt meg egy pillanatra. Ez az alkalmatlanság szerinted, és most maradjunk a Kassainál, nálad, vagy nálam különböző konkrét dolgok kapcsán. Ez egy tartós alkalmatlanság, vagy létezik olyan, hogy ismét letesz egy vizsgát, mert azt mondják, hogy eltelt idő, és ki tudja, hogy nem lépette rajta túl. Ez egy alkalmatlanság, egy tartós alkalmatlanság, vagy egy átmeneti tartós vagy egy átmeneti alkalmatlanság. Ez egy nagyon jó kérdés. Ez olyan, mint hogyha mondjuk te ö, két hetenként egyszer magad elé bámulnál, és ö, három perc, uh -huh. ott lennél uh -huh. a szobában, uh -huh. és azt mondanám, János, mire gondoltál? Uh -huh. Uh -huh. És a kérdésed azonnal, hol vagyok? Vagy azt mondanám, hogy észre se vettem. Pontos, egészen pontos, amit mondasz. Szóval, ö, az Isten tudja meghatározni, azt nem lehet, hogy a negyedik hibát, és a hiba súlyosságát. De az, hogy valaki fölvágnak a pálya közepén, így úgy amúgy szabadrugást ütél, vagy sárgalapotad, ad, vagy nem vesz észre, vagy előny szabályt alkalmaz, vagy tovább engedi, ezek mind lehetnek. De nemhogy lehetnek, tehát erre azt mondanám, hogy tíz ilyen eltoltál öreg alkalmatlan vagy. De nem mondhatom. Mert mikor derül ki, mi az a pillanat a te életedben, az egyénben, amikor mondták, hogy idatlan hülyeségeket a rádióba, egyszer, kétszer, három, három után mondjam azt, hogy fiala hagyott a mikrofon, vagy szivágyítja, terv, de hát hagyott az egész párt. Valószínűleg van egy licencadó bizottság ebben a nemzetközi szervezetben, vajon ők minek a, minek a függvényében adják ezt a licencet oda, vagy vonják meg? De Jánosom, a Kassai el volt tiltva a 2011-es meg a 2012-es hibája után, amikor a, hiszem, valami angol meccsen, az erre most már nem tudod, ugye legutóbb talán az Ancelotti volt, az a Nápoly edzője, előtte talán a Bayern München edzője volt, és amikor megtudta, hogy a meccsét ő fogja fújni, akkor azt mondta, hogy hirtelen felidéződ benne a múlt, és azt mondta, hogy Jézus Mária. Igen. Na no, szóval gyakorlatilag a Kassai már büntették. Ö, ö, elmondok egy történetet neked, ha van annyi Figyelet. Ahogy a pűntetési nevet nem mondok a rádióban dolgoztam, csináltam a halló itt vagyok cívül hűsort és az akkori főnököm több volt, úgyhogy nem lehet rögtön rákövetkeztetni hogy ki volt egy munkásőr betelefonált és a a munkásőrből. E, e, bocsánat ide felkérés. Oda hülyét csináltam. Igen? És akkor a munkásőr parancsnoksága másnap betelefonált a rádióba, hogy hát hol élünk, mi uh -huh. az, hogy itt, amely egy munkásőr, kigúnyolunk. És a főosztályvezetőnek az elnökség szólt, lényeg az, hogy azt mondta nekem a főosztályvezető, hogy el vagy tiltva a hogy itt vagyoktól két hónapig. Mondom, én nem én vagyok eltűtve, a hallgató van Nekem nagyon jó dolgom, mert ezt két hónapig nem kell dolgoznom. Is. Mondom, hogy hogy eltűtöd a műsor? Na most ez az egész arra jutott eszembe, hogy, hogy ki lesz az, milyen alapon, hogy lehet ezt szabályrendszerbe foglalni, hogy a Szilágyi, a Fiala, az X, az is a négyszer azt mondja a rádióból, hogy szar, akkor három hétig nem lehet ott. Háromszor mondhatja. És három hét után Jó, ez nem azért, mondhat azért, azért, azért nagyon érdekes, el. amit te mondasz, mert egyszerűen analóg, és egyszerűen nem analóg a történettel, hiszen te olyan hibát, olyan effektív hibát, mint amilyet a Kassai elkövetett, nem követtél el. Te akkor a társadalmi normarendszerrel szemben elkövettél egy szabálytalanságot, amellyel egyébként mindenki egyetérte, de az volt a konszenzus, hogy egyébként munkásérből hülyét csinálni nem szabad. Így van. Így van. És Jó, ezzel valószínű az is, aki megbüntetett téged, ugyanolyan mértékben tisztában volt, csak olyan mértékben súlyos terhelte őt az az elvárás, ami egyébként uh, uh, alapvetően annak az ideológiájából adódott, amiben éltünk akkor, hogy nem mert ez alól kibújni. Egyébként azért nagyon érdekes, és azért fantasztikus, hogy te ebbe az irányba viszed a beszélgetést, mert egyébként én a végkövetkeztetést, és az igazán nyílt vektorú kérdést a jelenlegi társadalmi helyzetre vonatkoztatóan tenném föl, de Fogásod, engem. A kérdés az, mint a két szituáció... És elnevezés. mi volt a válasz? A épp Igen, hát elnevette a... magát az illető, és azt mondta, hogy... Nem, nem, nem? nem két nem. nem. Oké, okay, rendben van, tehát ő büntette é, a hallgatókat. a Hiszen adatokat. egyébként ugye ez a szituáció, csak hogy értsék az emberek, ez nem az a műsor volt, mint a fogás. hogy fogták mások is beültek oda, ezt vagy a Szilágyi csinálta, vagy senki. Hát de De ez így is van. nagyon jelentős, János, és bassza meg, hogy ilyen öregek vagyunk, hogy tudunk, hát nem, hát de tényleg, gondolj abba bele, hogy amit te csináltál, azt vagy a Szilágyi csinálta, vagy senki. A mai médiában ez a helyzet pedig nem áll fel, mert van egy szabadfogás című műsor, amely épp olyan műsor, mint a tiéd, de mégis egy politikai helyzet azt idézheti elő, hogy a teljes sort lecserélik, mint egy a, mint a jégkorokban, és beküldenek egy másik Igen, sort Igen, jó, ugy, jó, jó, ugy, ugyanazzal a címmel, és a nézők ugyanúgy nézik, vagy nem ugyanúgy nézik, akik pedig beülnek és nekem ezzel kapcsolatban volt vitám például a kukorellivel, hogy konkrét legyek. Nem is értette, hogy én miről beszélek, már pedig a kukorelli életkor tekintve köztedés köztem van, tehát nem egy gyerek. Igen, igen, igen, igen. Játszunk el azt, nem tartalak, hogy a hajók másnak is időt, hogy te vagy a FIFA elnöke, vagy a játékvezetői világbizottság, nem tudom, mi a felének hívják, a főnöke. Mit csinál? Gondolkozol pár napig, vagy már ma dönteni? És ha dönteni, az milyen típusú döntés lenne. Nézd, az igazság az, hogy van egy kibúvom, de avval ha élek, akkor is válaszolnom kell. Tehát én valószínűleg azt gondolnám, hogy, hogy konzultációra, ha ilyen létezik, akkor a kassai bejelentkezik egy ilyen szervezethez. Hogy... Mert ugyanis én arra gondolok, hogy én le vagyok a kassai, akkor engez nem fog több csúnya szót mondani, bár azok itt mind idevalók, akkor baromira szégyelném magam. Tehát azt érezném, hogy Igen, akár egy Igen. meccs eredményét befolyásoltam, függetlenül attól, hogy ez a meccs valószínűleg így is, úgy is a Manchester City-é lett volna, de kurvára szégyeltem volna magamat, amiatt, hogy, hogy ilyen kapitális hibát követtem el. Tehát, hogy ami, amit, amit nem lehet, mert ugye, ugye ez, ez a fantasztikus, ugye itt a mondás, 11-est visszavonni nem lehet pedig, ugye ebben a szituációban, ha lett volna videóbíró, az egy óriási kérdés, hogy a, hogy a, hogy a kasainak lett volna olyan lélek jelenléte, hogy visszavonja. Tehát én bennem biztos bennem lenne az, hogy egy héten belül magamból indulok ki, tehát nem jellemző. Úgyhogy én fölhívom a Szilágyit, aki a főnököm, és azt kérdezem tőle, hogy üljük le, beszéljük meg, hogy ez erről hogy mit gondol. De ezt, ezt mások fontoskodásnak neveznék. Hogyha ezt kiiktatjuk, akkor a válaszom az a kérdésedre, hogy a Kassainak meg kell köszönni a tevékenységét, és soha többet nem kell alkalmazni. De akkor előjön a hazai helyzet. Ugye itthon Kubatov Gábor, a Fradi elnöke nagyon sokszor kifogásolta azt, hogy hogyan fúj a, a, a, a Kassai az ő mérkőzésén, és képes volt a Magyar Labdarúgó Szövetség csak erre való hivatkozással nem berakni a Kassait egy ideig a Fradi mérkőzéseire, holott ott ilyen kapitális hibát a nem követettel. majd a Kubatov megbocsájtott neki, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy elengedte, és akkor visszarakta az MLS, ami azért szintén fantasztikus. Igen. János, én a következő tanulságot vontam le a mostani kettőnk. A kettő mostani beszélgetéséből nem akarok futballbíró lenni. Jó, de a szó potenciális értelmében szia drágám, Mindannyian tehát ugye, amikor kinyitotta az ajtót a Szilágyi, zseniálisan, hogy ezt egyébként a műsoraiban is megtette, akkor én azt kérdezem, hogy azok a társadalmi jelenségek, amelyek kapcsán mi beszélgetünk, vajon azok a társadalmi jelenségek kapcsán el kéne -e gondolkodnia annak, aki azt lehetővé tette, hogy ezt jól cselekedte, vagy sem. Azért a rossz az, amit kérdezek. És azért alapvetően rossz. És azért látszik ebből, hogy én mennyire jóhiszemű vagyok. Amíg a Kassai ugyanis nagy valószínűséggel, mert nem lehet az ellenkezőjét állítani, tévedett, rosszul látott valamit, de nem tudott korrigálni, addig a politikában az előrelátás az esetek zömében szerintem megvan, és ott egy szándékosság van, hogy vajon a szándékosság következtében, maga a felette lévő szervezet ezt miért tűri el, erre nagyon nehéz válaszolni, ugye a mindenkori e, ilyen módon szabálytalankodó fölött a nép helyezkedik el, és a nép pedig X alkalommal biztosított hatalmat ennek a politikai formációnak, nem egyszer két-harmados arányban, és ha bár a példa kicsit, vagy az analogia kicsit sántít, nagyon nem, tehát azért megvan a négy lába, csak lehet, hogy abból egyre vagy kettőre sántít, Állandóan a világ nagy kérdéseit akarom megoldani, nem sikerül, de legalább törekvés van bennem, és azt kell, hogy mondjam, hogy a szilágyival való beszélgetés mindenféleképpen közelebb vitt a megértéshez, ahhoz a megértéshez, ami Fritz Tamással szemben nem feltétlenül kell azonnal a következménnyel jár. 061 -489 -099 és 063677 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! És azt a kérdést én is feltenném önnek, hogy volt még a kasai kívül még ott négy játszóvezető, igaz, már négyen segítenek neki. Tehát ott senki nem vett és senki nem szólt rá a fülesre, hogy te öreg, mond vissza az ítéletet Ez egy nagyon vagy... jó kérdés, erre nem tudok válaszolni. Tehát ez egy egészen fantasztikusan jó kérdés. Látja, ez azért egy nagyon jó kérdés, mert azt a böcskeitől kéne megkérdezni, de a böcskei nem beszélhetne labdarúgóbíró, hogy vajon van-e fekete doboz? Van-e bármilyen módja annak, hogy ön és én ebben a sorrendben kontrolláljuk azt, hogy ilyen beszélgetés volt-e vagy sem? Kiváló a kérdés, nem tudok rá válaszolni. Há, igen, ez. Köszönöm szépen. Jó, de, de itt nincs vége a történetnek, ugyanis ugye nagy jelentősége van, ha szóltak. Ha szóltak, akkor azt követően vajon aki szólt, Ennyiben hagyja az egészet, hiszen egyébként ő a hierarchiát tekintve lényegesen Igen. alatta van a játékvezetőnek. Azt csak meg, hogy egyfolytában a hétköznapi életünkről beszélek, abban, amiben mi élünk, csak éppen most a foci az, amitben beszélünk, és azt most konkrétan meg tudjuk ítélni. Hogy vajon, hogyha ön az én partjelzőm, és én befújom, és én egy ön egyébként beszól nekem, én pedig teszek örre, hogy akkor ön vajon legközelebb akar-e velem együtt ebben a trióban, négyesben, ötösben szerepelni? Azt kéri, hogy ne legyen ott, vagy ott hagyja a pályát, az ott hagyja a pályát, az analogiája annak, hogy valaki elmegy hmm. külföldre. Mit csinál? Hát én valószínűleg nem uh, működnék vele közre többet. Oké, okay, rendben a... van, és akkor szólna a Nemzetközi Szövetségnek, hogy valami más leosztásba kéri a beosztását. Fogalmam nincs, hogy ilyen van vale. Nem tudom én se, hogy most Akkor ott hagyná a pályát? A pályát? Hát uh, nem hagynám ott a pályát, az nyilván nem hagynám ott no, de pályát, közben, közben nem vennék el tőlem, akkor legközelebb is velem ten, kiállna a pályára, hiszen az előbb azt mondta, hogy nem. Hát akkor nincs más lehetősége. Hát igen, igen. hát én Nem tudom, hogy ez itt hogy megy a a szövetségnél ezek a hogy valami De most nem a, a szövetségről. szövetségről beszélünk, hanem őről. hát Ja, igen, Hát azt hogyha élennék a partjelzője önnek. Igen, és igen, és többször, igen. Többször. Igen. Többször elkövet. Így. Azt a jutást, és és ön többször szól. Ott, hát akkor ott ott nem, Ott hagynám a pályát, ezt megmondom őszintén. Ha nem lehetne mással együttműködni. Nagyon... Tökéletes, tökéletes, amit Azt kérdezem öntől, és elnézést az ugrásért. Ön el tudja azt képzelni, hogy a politikai vezetés legyen az bárki? Miközben a, a hasonlat több sebből vérzik, de mégis valamelyest megáll a lábán, olyan mértékben másképpen gondolja az egészet nem úgy, mint én, mert azt mondja, hogy ők minden vonatkozásban a nép javára tesznek dolgokat, csak vannak do emberek, mint a fiala vagy néhányan mások, akik sokkal élénkebben egyfolytában ágálnak ellene, mert hogy én jobban tudom, hogy mit akar a nép, és mit tesz jót a népnek, és miután a nép ezt elviseli, ki nem szaharja le a fialát, azért, mert ő ágál. Mit gondol arról, aki ilyen döntéseket hoz, és valójában ugye a szakemberek szerint azt nézi, hogy hányan mennek ki emiatt az utcára, és amíg nem mennek ki százezren, addig azt gondolja, hogy igaza van. Hogy ez így van-e, vagy sem, nem tudom, de nap nap így hallgathatja, hogy ezt hallgathatja meg a Klub rádiótól a karcefemig. Így van, egyetértek egyetértek önnel. De most nem, azt, kérdez, ne, azt kérdezem, hogy mit gondol az az ember, aki ilyen szabályokat hoz? Hát ez egy jó kérdés. Nem tudom. Akkor Szerintem. ezt felejtsük el, de várjon! Én vagyok, én vagyok Orbán Viktor. Ön pedig az én partjelzőm. Igen. Vajon Orbán Viktor potenciális partjelzői gondolják-e azt, mint ön a kassai mellett, aki én vagyok? Nem tudom. Tudja, hogy ott a regiszter többről van szó, mint egy. Mennyiben? Hát azért sokkal többről van szó, hát Nem gondolom, nem... és a játékvezetés azért az nem lehet a keres Honnan keresi, tudja, de... Honnan tudja, hogy egy játékvezető számára milyen örömforrás, mennyire fontos az élete szempontjából az, hogy hétről hétre kifuthat a gyepre? Honnan tudja? Gondoljon abba bele, hogy van 22 világhírű ember, 90 ezeren nézik a stadionban, 100 milliók követik a tévén, és jön egy magyar faszi, és egész egyszerűen befújhat egy 11-es, miközben az nem az, és azt mondja utólag, hogy ki nem szaharja le, akkor, hogyha egyszer egyébként én megtehetem azt, hogy ezt megcsináljam. Honnan tudja, hogy ez milyen erőt ad, függetlenül, hogy valószínűleg nem ez vezérli elnézést, hogyha nem jól fejezem ki magam? Meg Megértem, teljes mértékben. Én feltednék most egy kérdést most mert mi foglalkozunk a kasjával, azért foglalkozunk vele, mert magyar, és vagy azért, mert mint játékvezető hibázott. Nem mondjuk kettő. lehetne, mondjuk a kettő lehetne a Polinával is foglalkozni, de ő mondjuk nem magyar, mondjuk egy nagyon jó játékvezető. De, de, de, de akkor, akkor, akkor könnyűrű, miért foglalkozunk valakivel, aki nagyon jó játékvezető? Az első kérdését már értettem másodszorra, meg tökően a saját kérdését. Nagy tehetségük van egyébként a saját kérdésük tökörrúgásában, ami egyébként egyetlen egy dolgot bizonyít, keresik azt a kibúvót, amivel egyébként a kérdéskörből ki akarnak szállni. Vajon Orbán Viktor partjelzője a szóát, hogy látják -e ezt? Beléjött, hogy Orbán Viktor vajon látja ezt? Nem tökéletes az analogia. Vagy a mindenkori miniszterelnök. Vagy az önök főnöke? Röhelyes az, amit eltöltött a kassai. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! <coughs> hogy <a coughs> folytassuk az analógiákat. Ugye, pont az USA-ban néhány hete jelent meg egy könyv Trumpról, és ott a, az újságíró a, a, a partjelzőkkel beszélgetett, és ott kiderült, hogy sokan látják, hogy a, hogy a bíró sokszor mellé fúj, és nem úgy dönte, a kéne, de ezek kiderülnek, és nekem tényleg az, az a, ezzel az egész rendszerrel az a legjobb problémám, hogy, hogy nem, nem hallok ilyen suttogásokat. Hát nézze, ezzel a... pontosan, várjon kedvesen, pont a tegnapi nap után én ezzel óvattal lennék, én majdnem kétharmadában megnéztem a Trump sajtótájékoztatóját tegnap. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy az nem azt igazolja vissza, hogy belép, aztán az igazságügy, te lemondását, mint amiről ön beszél. Ott, ott a Kovács Zoltán, egy nárcisz ahhoz képest, ahogy tegnap a Trump viselkedett, hozzátéve, amire mindig hivatkoztak a magyar újságírók, berétve Nemes Gábort, hogy milyen szolidaritás van a külföldi újságírók között, hogyha az egyiket megalázzák. A CNN riporterét úgy alázta meg a Trump, nem csak közvetlen a vele baszó veszelgetésben, hanem utána erre tökéletesen fittyett hányt az összes ott lévő újságíró, akik több tucatnyian voltak ott. Elképesztő. Én nem, nem, nem hallottam, tehát arra még nem olvastam. Ezt látni ezt, kell, ezt olvasni nem érdemes, ezt látni kell. A, a, a, még hátra lesz, fönt lesz valamelyik videó. Egy biztos, hogy fönt lesz, ez valamikor fél egykor kezdődött, 12-30-kor helyi idő szerint Washingtonban. Aha, de szerintem ez egy kicsit, kicsit más. Tehát én, én igazából azt, azt várnám el, hogy, hogy, hogy halljak olyan nagy a lojalitása a mostani rendszerbe, hogy egyszerűen az ember nem hallja meg azokat a hangokat, akik tehát azokra a bírókról nem hallunk azokra a Jó, csak azt tudom önnek mondani, hogy egy fantasztikus beszélgetésbe futottam vele, és látja, gyakorlatilag egész nap tudnék itt önökkel beszélgetni, beleértve, hogy fogalmam nincs, hogy lenne eredménye, csak beszélgetünk. Te nem... Kapcsolgattam, de ezért hosszú ideig néztem egyes dolgokat, tehát a kassait is folyamatában láttam. Volt egy beszélgetés a Duna televízión, a Horhai Hörker, a TGM volt benne, volt még egy ember, meg a riporter, fogalmam sincs, hogy az utóbbi kettő ki volt, de a riporter, aki legalábbis riporternek látszott, azt a kérdést tette föl, és láttam, hogy ignek állnak a szemei a TGM-nek, de hát nem tehetett, mit, ha egyszer elvállalta a magyar televízió meghívását, ami önmagában meglepő, akkor ezután hogyan viselkedünk? az kérdés a riporter a, a nemzetközi helyzetet, vagy az európai helyzetet illetően, hogy mit gondolnak arról, hogy mi itt Kelet-Európában a hatalom sokkal érzékenyebb arra, mint amit a nép gondol, mint egyébként Nyugat-Európában. És aztán volt a, a harmadik szakértőknek, nem tudom a nevét, aki hosszan elmagyarázta a történelmi különbségeket a szocializmusból adódóan, de láttam a TGM-en, hogy hogyan fegyelmezi magát, hogy a, nem mondja. Hát, illetve ezt most nem mondom, hiszen nem mondta, akkor én nem mondhatom a, a TGM helyett. Hogy az itteni kollégek mennyivel érzékenyebbek, mint a. Hát hogy a, a kelet-európai hatalmak mennyivel jobban figyelnek oda, hogy mit akar a nép, és ennek megfelelően hozzák meg az intézkedéseiket. Így szólt. A kérdés. Hát, és erre válaszolt valaki. Erre válaszolt valaki, és azt mondta, és elmagyarázta hogy ez miért igaz. Aha, hát, hát tényleg. Nem is tudom, hogy miért. Hát, hogyha ennyi, tényleg ennyire érzékenyek voltak a hatalmak, akkor nem is értem, hogy miért történelünk rendszerváltás. Nem, én Ilyen. azt kérdezem öntől, itt most már teljesen zűrzavarossá téve a helyzetet, hogy tényleg mi van akkor, amikor a kognitív diszonancia norma? De erről már többször beszéltünk. Oké, okay, rendben van, igen, csak egyre jobban. Tehát érti igen, a műsor elén azt kérdeztem, hogy vajon az a bíró, ami előttem ment, máskor is szokott-e szabályokat szegni, mint amikor behajtottad a zsákutcába, mint én, annak érdekében, hogy eljusson a céljához, mert nap mint nap úgy változtatják ott a 11. kerületben a játék, a forgalmat, ahogy. Az egész műsorom egy dologról szól, lehet velem egyetérteni és nem, de maga a struktúra adott. Ehhez szóljanak hozzá, okosok függetlattól. Hogy most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bármely hozzászólás egyébként avval kecsegtetne bennünket, hogy attól a megoldáshoz közelebb jutunk, legfeljebb mentálisan leszünk jobb állapotban, mert valami olyasmit fogunk megérteni, vagy leszünk megértés közeli állapotban, ami egyébként az idegállapotunkat nem fogja végképpen felcsigázni, vagy nem fogja feszültéteni. Nem tagadom itt az ávult napokban némileg reggeli székelykáposztát tálalok fel önöknek, de de hát, hogyha ezt a székelykáposztát produkálja az élet, akkor most azt tudom mondani, hogy nem kell, hogy az egészet megegyék, de most nem, nem tudok mást adni. Ez van. Jó reggelt! Akaratos István megyek, jó reggelt! Szia! A bíráskodáshoz két dolgot mondanék, és ugye saját tapasztalatból, mert mint tudjuk, én minden héten járok. Igen, vagy gyerek okám. Így van. Na, az egyik esemény az az, hogy én nagyon sokszor a pályán állok, a pálya szélén, mint a hazai csapatnak a rendezője, és ugye a pálya szélén rohangál a partjelző is, ugye a maximum a pont a középvonalig, mert minden partjelzőnek vagy az egyik fele, vagy a másik fele adatik meg. És volt olyan, amikor a mi csapatunknak befújtak egy 11-est, ami nem volt az, de a partjelzőtől távol álló kapunál, ergo a partjelző pont a fél pályán állt, ahol a rendezőnek is kellett állni, aki én vagyok. És akkor én kérdeztem a partjelzőt, de hát ez nem volt az, nem látta. És azt mondta az űrge, hogy én szerintem nem volt 11-es, de lehet, hogy volt olyan esemény, amit én innen nem láttam, a bíró meglátott. És fölmentik magukat. Tehát magyarul jellemzően nem szólnak a bírónak, hogy nem, komám ez nem volt. Hiszen és mi a másik? A másik pedig, hogy amikor az egyik bíró két játékosunkat is kiállította, és nárcisztikus módon viselkedett, és abszolút nem volt sportemberhez méltó, uh -huh. amit csinált, akkor én egészen addig mentem, hogy felhívtam a BLS-nek, majd a Blatton a gyerekeink, felhívtam a játékvezető bizottságnak az elnökét, már sem volt egyszerű megszerezni a számát, de megoldottam, fölhívtam, és azt mondta, hogy uram, értse meg, azokat kívül kiküldeni a pályára bírónak, akik hajlandók bíróskodni, és itt a szilágyi -nak a mondatát idézném, hogy ő nem biztos, hogy se lenne a labdarúgó játékvezető. Tehát igen, tudják jól a magyarországi bírók bezetői hogy sok hiba van, azok közül tudnak kiküldeni valakit, aki a bíró. Jó, hát ugyanez a nemzetközi szervezetre már kevésbé áll, hiszen azért bországjuk nagyon sokak közül választhatna, de zseniális volt a hozzászólásod, ugyanis az, amit a mérkőzés végén a Murignyó megtett, és azt élve megúzta, Ugye arról kell tudni, ez egy másik mérkőzés, ez a Juventus-Manchester United, amelyben a 85. percig vezetett a Juventus egy egészen fantasztikus Cristiano Ronaldo gollal, majd jött a Mata talán, vagy a matic, nem mindegy, de elnézést kérek, tehát rúgtak egy szabadrugás gólt, és aztán egy egészen hihetetlen kavarodásból az utolsó percben nyert kettő egyre a Manchester United, úgyhogy előtte egy 8 perccel még vesztésre állt. És hogy most beszóltak-e a Murignyónak, vagy sem, azt nem tudom, de a Murignyó a mérkőzés végén Megöregedett egyébként, nagyon a úrényő, nem olyan már, mint korábban. Úgy ment be a pályára, hogy így a füléhez tartotta a kezét, kihajtotta a fülkagylóját, és nagyjából azt érzékeltette az emberekkel, ilyen, ahogy ezt a Grundon csinálhatták, Én nem vagyok egy nagy grundzlakó, tehát óvatal a kifejezésekkel, hogy hát most szóljatok be nekem. És aztán azt kéne, hogy elmeséljék nekem, hogy erre reagáltak. Most nincs minden pontosan előttem, de ugye odamentek Juventus játékosok, és ugye ez, ez Olaszországban volt, és azt kérdezték a Bureinyótól, legalábbis hát kérdezték hát ugye a testben, beszélük arról szólt, hogy ezt miért csinálja, és próbálták levinni, majd valaki válon fogta és lekísérte a Murignyot, akinek egyébként a frusztráltságát, a maximális frustráltságát mutatta az, hogy azon kívül, hogy a pellegrinivel lekezelt, az másodpercekig tartott, ahhoz képest hosszú másodpercekig keresztül provokálta az olasz közönséget, amelynek a sportszerűtlenségét semmilyen vonatkozásban nem lehet összehasonlítani azzal, amit a kassai tett. De azzal összehasonlítom, és tényleg most olyasmit teszek, amit önöktől számon szoktam kérni, de most már itt a 48. percben az adásban, bár az első 10 percében ugye kulcsot kerestem, és már nincs sok idő, mert jönnek a vendégek. Szóval arra emlékeztek, mint hogy a politikusok belerőhögnek a kamerákba akkor, amikor azt mondják, hogy de hiszen kétharmaddal nyertünk, nem tök mindegy az, hogy most az éppen a mostani, nem belerőgne bele, nevetnek, e, hogyan viszonyulnak a mostani döntéseinkhez. Nem tehát nyilvánvaló, hogy a Murinyó nem viselkedett volna így, sem 0-1-nél, sem 1-1-nél. Hogy kettő-1-nél ezt miért engedte meg magának, abban az emberi kicsínségét és egy olyan sportszerűtlenséget mutatott, mint egy olyan ember, aki még a politikai korrektséről tehát nem, nem tudom, hogy érdemes a politikai korrektségről beszélni, az én igazságérzetem, az én jó gratulálta Manchester united a függet jobb volt a Juventus, és azt gondolta, hogy emiatt az egyetlen egy dolog miatt, ha én vagyok a Juventus tulajdonos, akkor elköszönnek a mourinho -tól. De ezt már mondtam más a Barcelona elleni meccsen is, amikor a Villanova személy nyúlt be 061489099 és 06367161. Most igazán betelefonálhatná a főnök és elmondhatná, hogy mit gondol, mert kiagyhatná a politikát, és maradhatna csak a focinál, ha akarna. 0614890999 és 06367161, hozzá téve, hogy nem tudom, ki látta a TRAM sajtótájékoztatóját, egészen elképesztő élmény. Szabad nincsenek rá, vagy nem tudom milyen szavak ilyen üzé alkalmasakra. She slipped in sideways like a cat Sidelong glances for a weary little stray Just sticks in his mind like that Say he Winter és Újhelyi istvánok lesznek a vendégeim, vagy jön a holnap aztán a jövő héten szerintem három napot is kihagyok, mert tartok tőle, hogy ez a frissen operált sarkam szerdán még nem lesz abban az állapotban Csütörtököm, már szeretnék bejönni, hogy a pénteket se hagynám ki ez egy sarok operáció, melyre utaltam 06148909999 és 0636771161 figyelek, ha egy Reaching for words and drawing blanks A loud mouth is stricken, deaf and dumb In a bistro on the left bank If I were a Peter the Kessler said I'd paint the spirit. do to do Miért az érdeklődés? 2 óra perc Új témát nem dobnék be. Azt szeretném mondani, hogy nagyon furcsa dolog az, amikor az ember, ugye sokat. Pompolával számunkra jelkép, amikor Tasszáron egyik pillanatról a másikra megváltoztak a közlekedési viszonyok és a táblák, mert oda költözött az amerikai hadsereg egy része. Úgy változik most körülöttünk a világ, és nem a kétharmad következtében, vagy nem csak a kétharmad következtében, amilyen változás nem is emlékszem, hogy utoljára mikor következett be amit nagyon nehéz érzékelni, csak hasonlatokkal lehetne élni, de minden hasonlat Nincs tökéletesebb műsor ennek a megfejtésére, a kejfejjel csinál, annál már csak egy műsor tökéletesebb, az a nagyon messziről jött ember, ahol egész egyszerűen arról beszélgetünk, hogy egy és ugyanazon dolgon szerdáról csütörtökre miért gondolunk valami egészen mást, vagy hogyha nem is egészen mást, hogyan lesz csütörtökre egy bizonyos dolognak olyan árnyalata, amivel Szerdán még nem rendelkezett. De egy olyan dologról van szó, ami aztán péntekre nem áll vissza az eredeti állapotával. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, Szermonistán Hát ez a, a meccshez szeretnék hozzászólni két olyan aspektívból, ami nem hangzott el egyrészt, egyrészt én úgy tudom, hogy a játékvezető, illetve a partjelzők között minden mérkőzés előtt van egy megegyezés. Tehát általában a 16-oson belül nem intik be a 11 es Tehát ez egy megegyezés, ezért nem szólnak 16-oson belül mit nem tesznek? Nem, nem intik be a szabálytalanságot, ami 11-es okozhatnak. Ezt Tehát értem. ezt a játékvezető dönti el. Jó, ja, úgy, úgy, igen. Igen. Igen. Okay. igen, ez az egyik, amit szeretnék elmondani. A másik pedig a, az is egy aspektus de lehet, hogy kinevet nekem miatt. Igen. Hogy mi van azzal a játékossal, aki elbotik a 16-oson belül, belerúg a földbe, és nem megy oda a játékvezető, és nem mondja azt, hogy uram. Életet, ebben önnek tök, látja, egy, annyira nem, nem, ebben önnek olyan mértékben van igaza, hogy nagyon szégyellem magam. A szigyálgyi helyett nem szégyelhetem magam, de magam helyett nagyon szégyellem magam, hogy ez nem jutott nekem az eszembe. Uram, ön egy keyfejáncsi hallgató. Igaza van. Nem, nem. Amit nem. ön mondott és sziládja gondolt, visszahívhatnál, de bárki. A kérdés ugyanis az, és akkor maga ellen fordítom a kérdését, ön az a játékos, nem tudja, hogy a végen... Öt... Értem, értem, ön szólna? Velem megesett ez egyszer. Én egy, egy, egy alacsony osztályban futballoztam, hogy úgy mondjam, korekciú csapatban. Egyszer megesett egy ilyen eset, sajnos nem szóltam. De utána odajött a játék között, ő, akivel személyesen is ö, ismertük egymást, és megszerezte, hogy te figyelj, ez 11-es volt? Azt mondtam, hogy nem. Jó, hát akkor már mindegy, de az, amit Úgy mondott barát, abban önnek tökéletesen igaza volt, és csak azért köszönök el öntől elnézést, mert nagyon kevés az idő. Vajon mi van, hogyha valaki beinti a 11-est, kassai egyből, és a játékos oda megy hozzá, nem a földön fetreng és örül, hanem azt mondja, hogy és nem, nem szemre hányóan, és azt mondja, uram, ez nem volt 11-es. Elestem. Jó reggelt. Jó reggelt, Szilána. Mi a Én. Szerintem. Na, azért csöröktem be nagyon röviden, hogy volt egy német válogatott játékos, aki... Hát, lengyel származású. És ő kapott is Fártlédiát emiatt, mert volt egy eset, amikor a 11-es. Beszült... Nem lehet hallani. Bocsánat, most hallani. Igen. Jó, el kell, egy köszönjük, mert nagyon rövid az idő, hogyha megküzdött a headsettel, akkor utána hívja a vissza, nem lehet hallani, tehát felét lehet hallani, illetőleg a nagyobbik felét nem. A kérdés persze az, amire nem lesz válasz, saját a fekete dobozban, attól független, hogy ebben a szituációban, ha oda megy valaki, ez a kassai, vajon a kassai, tehát hogyha önök a bírók, vajon egy ilyen szituáció után, ugyanis létezik ugye az, ugye olyan van, hogy valaki nem ad meg egy 11-es, és kimegy a videó, önök olyanra emlékeztek, hogy valaki 11-est adott, kiment a videóbíróhoz, és visszavonta? Mert olyanra emlékeztem, hogy valaki kiment a videóbíróhoz és 11-est adott, de volt videóbíróval olyan történet, hogy valaki visszavonta azt a 11-est, ami videóbíró előtt azt mondták, hogy a 11-es olyan, amit egyébként nem vonnak vissza, hiszen akkor a videóbíró következtében valami olyan változás állt be, mint amire az előbb utaltam, alapvetően más lett a szerda, mint a kedd. Volt ilyen? akkor azt kérdezem önöktől, mert türelmetlen vagyok, és kevés az idő. Oké, okay, nem volt, de lehetne. Lehet-e az, hogy valaki befújt 11-est, majd elbizonytaladik, vagy rászólnak a fülére, mert nem az a konvenció, mint amit az előbb mondott az illető, Megnézés és azt mondja, hogy tévedet. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azért nem volt ilyen mert a videó bíró azért van. Jó, én nem azt kérdeztem, hogy azért nem volt-e ilyen, azt kérdeztem, hogy volt-e ilyen. Jó reggelt! Jó reggelt! nemrég játszott valakivel, és a tárdai fia. Egy kicsit közelebb gyere hozzá, mert nagyon szakadozottan lehet halalni. Igen, ez itt van, hogy így volt Nemrég volt a német bajnokságban, a herta játszott valakivel, a is fia csinált egy 11-est, már úgy, hogy. Uh, Ról a 11-es követtek el uh, A bíró kiment, megnézte a videóbírót és visszavonta a 11-es. Okay. Köszönöm szépen. Lám már az előző hallgató már teljesen fölöslegesen telefonált. Belejött, hogy egy olyan emberről van szó, akinek a hangját be lehet azonosítani. Én mégis minden alkalommal megadom az esélyt. Tételezzük fel, hogy a másodikként betelefonáló ember nem tévedett. Magyarul már tényleg nem tartunk ott, ahol korábban. Megszűnt az a mondás, 11-est vissza nem vonnak. Így változik a világ dicsősége. Gondolják el, a videó bíró előtt ez a mondat értelmetlen volt, és most értelmet nyert. Hogy az egyik értelem hierarchikusan a másik fölé áll-e, vagy tartozik-e, vagy sem, nem tisztem erre válaszolni, hozzátéve, hogy szerintem a kérdése biztos, hogy jó, függetlenül, hogy nagyon sokan ebbe menekülnének, mondván, hogy az új szituációt nem szeretik. Örülök, hogy megtaláltam a kulcsot. Sajnálom azt a pár percet, amit elvettem önöktől, függetlenül attól, hogyha hamarabb jövök, be ki tudja, hogy ez a beszélgetés sorozat így ebben a formában létrejön-e, vagy sem. Köszönet a civil Rádiónak, hogy ezt lehetővé teszi. Ma a 2018. november 8-a csütörtök van, 3 perccel múlott reggel 8 óra. Rövidesen felhívom Gyorgy Benedeket, Városliget, ZRT, Wintermantel, Zsolt, Újpest és dr. Újhely Istvánt, MSP Unió. Nézőpont kérdése, hogy éppen kicsodát. Hogy utána mennyi idei tart a az önökön is múlik. Holnap Filippov, Navracsics, Karácsony, Bácskai, Ugi. Összeállításra veszem fel a küzdelmet a valósággal. Hétfőn talán szerden, azt még nem tudom... Nem lesz élőre bonyolítások éfejezése, mert hétfőn ismét leszednek a saroccsontomból egy darabot, annak érdekében, hogy a fiatalabb ne is leszek, de a fizikai teljesítő képességem alakuljanak jobban. Az ezzel kapcsolatos jó kívánságjaikat előre elkönyvelem, és remélem, hogy ennek megfelelően fog alakulni az életem. Belejt, hogyha önökkel hasonló eset történik, nem pontosan ez, akkor önöknek is gyógyulást kívánok innen. 19-én lesz a következő nagyon messziről jött ember. Ezt el kell, hogy mondjam, és most minél többet fogom elmondani, mert, mert ugye ezt viszonylag kevéssé fogom tudni reklámozni, tehát november 19-én este fél nyolctól nagyon messziről jött ember. Ha tudok, elmegyek, de ugye ennek a reklámja legfeljebb csütörtökön pénteken hangozhat el, ezt én nem fogom elmondani máshoz hasonlatosan a civil a pályán címűsorban, most utalnék valakire, aki előtte megmondta, hogy ilyesmit nem fog tenni, majd megtett és adásban is maradt. Um, november 19-én hétfőn este fél nyolctól nagyon messzire jött ember, az Aquarium Club volt lokájában, Filipovval, Bakáccsal, önökkel, és most tényleg talán velem a belépés díjtal, November 19-e hétfő. Küzdök az elemekkel. Jó reggelt, lát? György és Benedek van a vonalban. Um, gyönyörű lett a szépművészeti Múzeum. Köszönöm. Gyönyörű lett, bár anyukám után szabadon tudnék most olyasmit mondani, de nem fogom rontani a helyzetet. Uh, ugye volt ez a neurotik szöveg, ez a felfutott a szemem a harisnyádon. Uh, anyukám volt az, aki bárhol, tehát egyszer csak elővette a végig végighúzta valahol, és azt mondtam, mert azt mondtam, hogy kitakarítottam tisztaságban, és anyukám azt mondta, hogy a tisztaságra csak törökedni lehet, olyan nincs, és véghúzta az újját egy olyan felületen, amely nem volt portalanítva, diadalmasan felmutatta, és azt mondta, hogy tessék. Ismered ezt az effektet? Vagy te tőled ez idegen? Pontosan, nem, teljesen, teljesen ismerős a történet, úgyhogy... És te, mint ingatlanfejlesztő Um, egyszer az, a Wintermantel Zsoltel ezt az ápot bejártuk, és mutatott nekem olyan dolgokat, amelyek nem voltak jól megcsinálva, elnézést a germanizmusért, és mondta, hogy ezt mind-mind majd fel fogja róni a kivitelezőnek, és amennyiben nem tudja kijavítani, és van egy sor dolog, amit nem tud kijavítani, mert hogy elrontották, ez majd a, a, az árban fog jelentkezni, mert levonják. Um, Téged mennyire zavar az, amikor valami elkészül? Tökéletesnek mondhatod, de te, aki jobban ismered bárkinél az egészet, látod azokat a hibákat, amelyeket szívesebben vennél, ha nem lennének. Mennyire ismerős ez az effekt? Ez mindig nagyon nehéz kérdés, amikor az ember belülről meg kívülről látja, és egyébként tényleg végtelenül izgalmas. Hogy mondjak el, itt egy rövid anekdótát arról, hogy a budai sikló építésénél az egyik főmérnök az gyakorlatilag a Sikló elkészültét követően elhagyta az országot, mert egészen biztos volt benne, hogy ő, aki belülről látja az egész projektet, itt olyan műszaki anomáliák vannak, hogy csak az a kérdés, hogy egy hónapon vagy öt hónapon belül fog leszakadni a sikló, és lesz halálos baleset, és ő köszöni szépen többször jegyzőkönyvekbe jelezte, hogy ez így nem lesz helyes, és ö, ö, nem szeretne emiatt a ö, börtönbe kerülni, Na most a sikló azóta is megy és üzemel, csak erre szeretnék rávilágítani, hogy ugye azért belülről ez egy más, hogy látszik mindig, és ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy az ember perfekcionizmusa meddig hatja át ezt az egész kérdést. Benned Én... egyébként ez a perfekcionizmus van? Én azt gondolom, hogy abszolút, abszolút. Mert egy egyébként téged is, mert van, de... ez már a küllemedre rá van írva, milyen mértékben te adsz a kinézetedre. Szerintem ezt a kollégáim nem a kinézet tekintetében, de a munkavégzés tekintetében mindenképpen vissza igazolják. Hogy, hogy szeretem, hogyha tökéletesre törekszünk. Ez egy nehéz kérdés, ugye a szerződések eleve kezelik ezt a e, ügyet, hiszen garanciális visszatartás minden egyes kivitelezői szerződésben van. Ez adott helyzetben e, hónapokig, vagy évekkel a vételi engedély követően még mindig fennálló garanciális kötelezettség, ahol javítani lehet bizonyos kérdéseket. Én őszintén hiszek abban, hogy a jól megkötött szerződés az áloga annak, hogy ezek a hibák utólag kompenzálhatóak legyenek, és ne kelljen az embernek lemondóan legyinteni. Igaz, ez természetesen minden olyan apróságra, ami a kivitelezés során problémaként jelentkezik. Itt a Szépművészeti múzeumnál is volt egyébként ilyen, ami már a megnyitás előtt például egy komoly gépészeti elemet egyszerűen a kivitelező saját hatáskörbe cserélni volt kénytelen, ami. Nyilván nem volt annyira nem esett neki annyira jól, amikor itt több tíz millió forintos gépeknek a cseréjéről van szó, de hát a megrendelő jelen esetben a Szép Művészeti Múzeum egészen világos volt, ő egy modern képviszetet szeretett volna, ami tökéletesen működik. Bíron Bálászló engedélyét, vagy azt, hogy nem engedély, de most nem tudom mi a magyar szó, hogy majd később beszélhetünk, így aztán most, ami a múzeumot illeti azzal kapcsolatban ilyen szakmainak tűnő kérdéseket nem tennék föl, de ismét az ingatlanfejlesztő, ugye az, hogy valami kész van, ugye már a Bakokertjénél mi mindent kaptál te négy szemközt, hat szem közt adásban, adáson kívül, ami mi az, hogy tesztüzem volt, tehát végül is az, hogy valamit átadnak, az ugye nem feltétel jelenti azt, hogy az teljes mértékben készen van. Ugye én ezt a Szépvenceti Múzeum kapcsán arra utalnék, hogy a törgyesinek volt egy nagyon jó interjúja népszavában választó, valaki azt mondja, vannak még hátra részek, ugye a Szép Művészeti mondja a saját főigazgatója, 2019 nyarán is lesz még egy átadás ütem, ám ezzel a rekonstrukció szakaszon, azt mondja, ez a rekonstrukció szakasz a múzeum területének mintegy 40%-át érintette, és aztán egy másik részben pedig azt említi, hogy a, Ezután, hogy a reneszáns csarnok fölött van egy kihasználatlan tér, és az említett Mányi István szívesen látna a múzeumi tereket és funkciót, és nyilván előbb-utóbb az energiaellátást is szerencsésebb volna főként megújuló energiákkal biztosítani, mondja egy olyan épület kapcsán, amit most adtak át. Mikor mondja azt egy ingatlan fejlesztő, vagy sohasem, hogy kész? Nem, hát azért azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy, hogy kész. És érdemes is erről a kérdésről egy picit beszélni, bár azért a hangsúlyokat ne túljuk el teljesen, tehát tényleg a szépművészeti Múzeum történetének legnagyobb felújításán vagyunk túl, tehát gyakorlatilag eddig csak kifestették itt-ott-tamott, és apróbb javításokat eszközöltek ehhez képest. Most ugye ne felejtsük el, hogy három évre bezárt a múzeum, olyan tereket nyitunk ki, és most nem mondom végül a kötelező feladatokat, amit itt a műsorban is többször végigbeszéltünk, ami adott helyzetben 70 évig nem volt látogatható, de természetesen maradtak még feladatok, hiszen ez a három éves felújítás a legfontosabb elemekre koncentrált, de ez egy gigantikus épület, ahogy a főigazgató úr is fogalmazott. De akkor maradjuk a egyetlen egy eleménél, Benedek. Mi, hogyan kell azt érteni, hogy előbb-utóbb az energiaellátási szerencsése volna főként megújuló energiákkal biztosítani. Ugye én egy outsider, azt gondolnám minden politikai hangoktól mentesen, mert ide nem tartoznak politikai hangok, más azt mondja, hogy nem is értem, miről beszélek, és igaza van, hogy akkor ezt miért nem lehetett korábban megtenni, vagy ez mikor lesz, vagy akkor szét fognak verni majd ismét falakat, amikor ezt a megújuló energiával való energiaellátás biztosítani fogják a múzeumban. Nem a főigazgatúl helyet, de annak kapcsán, hogy te ugyaniszen a területen dolgozol, ezt hogy kell érteni? Szóval ugye most a szépművészeti múzeumban lecserélték Kazánostól például a 70-es évekből való közfűtést a régi zajos klímaberendezéseket és a tetőre napelemek és napkollektorok is kerültek, tehát azért a jelentős része a gépészetnek megújításra került, természetesen ezt lehet tovább optimalizálni ezt a kérdést. Ugye itt nagyon egyszerű a képlet. Tehát eh, akkor, amikor az ember egy felújítási programot leír, akkor ebben lehet A, B, C forgatókönyvet írni. Azt gondolom, hogy ebben az esetben a B forgatókönyv az egy átfogó nagy megújítással a múzeumnak, de valahol észszerű költséghatáron belül és észszerű időhatáron belül eh, a józanész határainál meg kellett szabni ennek a felújításnak a pontos műszaki programját. Ez történt most meg. Ha úgy tetszik, a Szépművészeti Múzeum első, nagyobb és átfogó ütemű megújítása megtörtént. Hogy lehet-e még második ütemet találni ebben a hatalmas épületben egyébként, és lehet-e még tovább korszerűsíteni a kérdést? Erre a válasz teljesen világosan az, hogy igen. Hogy erre most kellett -e volna még forrást allokálni, mm -hmm. hogy kellett -e volna még egy évig zárva tartani a múzeumot, ez egy szakmai kérdés, főigazgató úr szerintem nagyon pontosan látta, hogy három évnél tovább kivonni a magyar kulturális élet körforgásából az egyik legnépszerű múzeumot, az valószínűleg okay, rendben van, de most kivételesen, még alkalman van konzekvensnek is lennem, ugyanis volt egy portfólió tanácskozás Uh, ahol arról is volt szó, hogy a Balog Robert, a Főtáv Zélték kiemelt ügyfelek és termékfejlesztési főosztály vezetője beszélt különböző hálózatokról, és ennek kapcsán felmerült az, hogy a műjékpálya hűtheti a Városliget új épületeit. Nem felszínességből, de ugye azon gond... de nem így olvastam, és én azt olvastam, illetve így álltam neki a, a, a, a hosszabb írás tanulmányozásának, hogy a műjékpálya hűti a Városliget új épületeit, de nem. Ez a történet arról szól, hogy van egy elképzelés, nemzetközi tapasztalatokra is utalnak, és arról van szó, hogy ez milyen energia optimalizációt tesz lehetővé. Ma 2018, november 8-án, minek a függvénye, hogy végülis a műjégpálya hűtheti -e majd a Városléget új épületeit, vagy sem? Ez egy érvényes és eredményes közbeszerzésnek kell lezárulnia, ami meggyőződésem szerint meg fog történni. Ugye nem tud kiterjedni a Városligetben megújuló, illetve újonnan létrejövő összes intézményre, hiszen korlátozott a műjéknek a hűtési kapacitása, anélkül, hogy itt műszaki részletekbe mennénk, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ugye az épületeknek, a környező intézményeknek mikor van leginkább szüksége hűtésre, természetesen a nyári nagy melegekben, esetleg tavasszal vagy ősszel, tehát pont ellentétes ciklusban, mint ahogy a műjégpálya a legnagyobb nyomatékát le kell hogy adja, ami ugye novembertől januárig van. Ésszerűnek tűnik, hogy az egyébként korábban uniós forrásból megújuló műjégpályának a nagy teljesítményű hűtőgépei, azok egy évben, ugye ez fővárosi kezelésben van, fővárosi tulajdonban van az egész műjégpálya, mint ahogy a Főtáv ZRT is fővárosi tulajdonban található. Tehát észszerűnek tűnik, hogy ezeknek a hűtőgépeknek a kapacitása az ne csak három vagy négy hónapban, hanem évi tizenkét hónapban kihasználásra kerülhessen, és ezzel jelentős megtakarításokat lehessen elérni, ahhoz képest, mint Jó, de ugye ez egy vezetékhálózaton is múlik. Például mondjuk a Szépművészeti Múzeum hálózatrendszere, vagy ami oda vezet, az alkalmas arra potenciálisan, hogy ebbe a hálózatba bekerüljön, vagy ahhoz újabb csöveket kellene majd később lefektetni? Ugye a Tjózanparati észre is lehet látni, hogy a lévő legközelebb lévő épületek tekintetében jön ez létre, hiszen azért minél messzebb próbáljuk a hidegenergiát elvinni, annál nagyobb az amortizáció. Ja, ez Tehát legközelebb a műcsarnok van. Tehát legközelebb a műcsarnok van, aminek a felújítása ugyan tervben van, de nem alig egy Budapest projekt keretén belül, viszont a Néprajzi Múzeum, vagy a zeneháza, vagy adott helyzetben egyébként az alappálmák, tehát azok, amik fizikailag a lehető legközelebb vannak és ahová egyébként aként lehet közművet építeni, hogy mondjuk nem kell keresztezni a millenómi föld alattit, tehát ezeket a szakmai szempontokat is érvényesíteni kell, de mondom, ezeknek a hűtőgépeknek a kapacitása azért korlátozott, tehát ez nem alkalmas arra, hogy innentől kezdve több százer nézletméternyi bruttó színterületnek a hűtését ellássa. Itt azért egy mondatot még be kell szúrni, ugye van egy vonatkozó ö, tárcánélküli miniszteri rendelet, egy TRM rendelet, ami azt mondja ki a Városliget esetében, és ez azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy az energiának a 25%-át mindenképpen megújuló energiából kell uh -huh. biztosítani. A Városliget egyes intézményeinél vizsgálva ennél szignifikánsan magasabb megújuló arányt is elérünk. Tehát például az OMRK ami most fog kinyitni, ez egy 100%-ban talajszondából hűtött-fűtött geotermikus energiával működő elképesztően modern épület, tehát azért itt egy nagyon izgalmas kérdés az, hogy hogyan alakítjuk ki ezeknek az épületeknek a, a gépészeti rendszerét, a hűtését, fűtését, és hány százalékban tudunk a megújuló irányába elmozdulni. Budapesten kiemelkedően magas ez az, magasnak számít ez az arány, amit mi a város új épületeiben igazolunk. Um, más, ahogy ezt szokták mondani. Szóba került korábban a turista buszok parkolási ügye, és ahogy olvastam, az arra való törekvés, hogy a turista buszok minél több helyen tudjanak parkolni, ez nem fejeződött be, de létrejött egy tartósan átmeneti állapot, amely különböző helyeken, különböző autóbusz számban teszi lehetővé a deponálást, ebben az esetben a parkolást. Mennyire lehet azt modellezni most, 2018. novemberében, amikor nem biztos, hogy a legnagyobb az idegenforgalom, hogy ez így most működni fog. Tehát az a darabszám, amit így lehetővé tettetek, beleértve a távolságot, beleértve, ez egy hosszú szöveg, nem fogom teljes mértékben felolvasni, hogy itt ugye az is szabályozva van, vagy legalábbis az elképzelés úgy szól, hogy van, ahol lefelszállnak, van, ahol a parkolás mértéket, percekben is különböző mennyi ideig tartózkodhatnak ezek az autóbuszokot. Mennyire tűnik úgy, hogy ez megoldja azt a helyzetet, ami abból adódik, hogy ahol korábban parkoltak, ott már nem csak, hogy nem parkolhatnak, hanem is a szabad nekik. Végtelenül komplex a kérdés, amivel foglalkozni kell, és ennek csak egy része érinti a, a Városligetet. Hogy mondjak, egy nagyon hasonló példát a Kóskáról sétánynak a lezárása, amikor itt a hosszú időn keresztül Egyeztettünk a különböző közlekedési szakemberekkel, egyértelműen kivilágyott, hogy kétféle megoldást tudnak elképzelni. A progresszívebb közlekedés tervezők azt mondják, hogy aként kell lezárni a Kóskáros hogy de két végére egy-egy pollárt kell elhelyezni, az autók ne tudjanak behajtani, és az autósok majd megszokják. Mások pedig azt mondják, hogy több milliárd forintnyi közlekedési infrastruktúra fejlesztés nélkül, ez elképzelhetetlen. De ezek a, a, a turistabuszoknál egy picit hasonló a kérdés budapesti szinten. Vannak akik azt mondják, hogy a turistabuszok kérdését a hősök terénél, a várnál, a bazilikánál, a citadellánál és egyáltalán a budapesti közlekedésben aként kellene kezelni, hogy be se kellene engedni ezeket a buszokat. Még mások azt mondják, hogy ha van egy olyan megfogalmazott cél, amire tényleg jó esély van, hogy a turizmus záros határidőn belül a GDP-nek a 15-16 át is elérő teljesítményt tudjon leadni, akkor nem lehet a 21. században megszokott uh, turista mozgatási modellektől teljesen eltérni. Magyarul nincs olyan forgatókönyv, hogy a történelmi belvárost lezárjuk a turista buszok elől, hiszen a turisták jelentős része, aki ideérkezik, az A vagy hoppo buszokkal mennek körbe a igen. városon, most független attól, hogy ezt jónak vagy rossznak tartjuk, egy másik típusa pedig, akik a hajókkal érkeznek, vagy pedig repülővel érkeznek, azokat a különböző buszok, ebben a egész 2,3 napban, amennyit egyébként Budapesten töltenek, átlagosan ezek a turisták ezeket a legmegszokottabb útvonalakon mozgatnak. Egy dolog biztos, a budapesti közlekedés nincs teljes egészében fölkészülve ezeknek a turista a forgalomba történő Ez mozgására. Ez egy Főleg nincs fölkészülve arra a történetre, hogy ők bármilyen szempontból le tudjanak parkolni. A jellemző használat az az, hogy ezek a turistabuszok megállnak a turisztikailag frekventált pontokon, ezekről a 40 fő körüli buszokról a turisták leszállnak, elkészítik a kötelező fényképeket, egy kicsit még örülnek, hogyha relatív szép az idő, hogy milyen szép a város, majd visszapattannak a buszra és folytatódik ez a körjárat. Ennek nyilván egy ikonikus pontja a tere, ahol az elmúlt időszakban teljes anomáliával lehetett találkozni, tehát amikor itt a Városliget megújítása miatt a műcsarnok előtti korábban buszparkolónak használt terület az ugye lezárásra került, akkor ezen a ponton kialakult az, hogy gyakorlatilag az ismeretlen katona síremléke előtt is Igen. már buszok parkoltak, ami nyilván teljesen méltatlan. Igen. Erre a helyzetre um, próbálunk mi megoldást találni, ami nyilván nagyon nehéz kérdés, hiszen ez nem, még egyszer hangsúlyozom, ez nem egy városligeti probléma, hanem egy öz budapesti kérdés. Ennek ellenére azt gondolom, hogy sikerült a hosszús egyeztetések alapján... Egy jó, ugye ezt a szót, ezt vártam, én... segítsél nekem. Ugye itt van előttem, hogy ugye egyeztettetek a magánvállalkozók nemzeti fuvarozó ipartestületével. Mi az a nit hangeri? Az mi? Hát ez egy végtelenül jó kérdés. De lehet, hogy a magánvállalkozók nemzeti fuvarozó ipartestület kötőjel nit hangeri az egy is ugyanaz, mert... Én úgy sejteném az első betűket összeolvasva hogy ez elképzelhető. Ugye a második, a Magyar Idegenvezetők Egyesülete, ott ugye korábban volt beszélgetés is olyan, aki betelefonált a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével és a Magyar Utazási Irodák Szövetségével, tehát a szöveg alapján úgy tűnik, hogy senkit nem hagytatok ki, hogy aztán a valóságban van-e bármilyen szervezet, amely azt gondolta volna, hogy nekik is ott kellett volna ülniük, mindig szokott ilyen lenni, de nem hallotta még a tiltakozás, de még kevés időt el a magánvállalkozók nemzeti fuvarozó ipartestülete a Nithangő-i egyébként. Mindig Köszönöm. végtelenül a nehéz kérdés, hogy kivel kell pontosan egyeztetni kérdésekbe. Ugye erről itt a műsorban is sokat beszéltünk, akár csak a tájépítészeti konzultáció alapján, hogy most tulajdonképpen kik azok, akik a kutyásokat kellőképpen reprezentálni tudják, kik azok, akik mondjuk adott helyzetben, csak a vakok kertjénél a vakok és gyengén minden érdekét képviselni tudják, és kik azok, akik mondjuk a kerékpárosokat, vagy pedig éppen a babakocsisokat képviselik. Ez egy nehéz kérdés minden esetre. igyekeztünk az összes olyan érdekképviseleti szervet egy asztalhoz ültetni, akik nagy tömegben különböző típusú turistákat áramoltatnak itt a fővárosba, Hozzáteszem, ez is egy egészen divers kép, hiszen uh, turisták azok is, akik innen indulnak az egyhetes uh, külföldi síelésre, és turisták azok is, akik tényleg városnéző célzattal jönnek. De a lényeg az az, hogy szerintem sikerült egy olyan kompromisszumot uh, megtalálni, ahol a kecske is jól latik, és a káposzta is megmarad. Magyarul a hősök tere nem fog olyan képet mutatni, mint egy külvárosi buszparkoló, ahol egyszerre 20-30-40-50 turista buszról történik a le- és felszállítás. Ugyanakkor lehetőséget biztosít minden turista számára, hogy megfelelő leszállítási pontokon jelesül a műcsarnok és a műjék közötti területen, illetve a Robinson étterem és a szépművészeti között le lehessen szállni, és utána ezek a buszok, Mindaddig, amíg uh, itt a Hősök terének, illetve a környező uh, Ligetnek, remélem előbb vagy utóbb az egyre tágabb Ligetnek uh, a, a vizuális és uh, kulturális élményének a befogadása megtörténik, addig ezek a buszok ne kelljen, hogy keringjenek a budapesti forgalomban, hanem a Liget túloldalán, a Hermina úton uh, erre az ideiglenes 15-20 percre le tudjanak parkolni. Lesz még néhány program ismertető, de a következő percekben majd még. Uh transzparens ebben beszélgessünk, mert ki tudja, hogy hány eh, hírforrás majd, vagy hány médium fog majd erre a beszélgetésre utalni, ugyanúgy, ugyan, és nem tudok arról, hogy te nagy nyilvánosság előtt beszéltél volna E arról a törvényjavaslatról, amelyet 2018. november 6-án 18 óra 40 adtak be, dr. Semén Zsolt miniszter helyett, miniszterelnök helyettes előadó dr. Káslelán Miklós emberi erőforrások miniszter egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról. Most viszonylag hosszú leszek, cserében majd kevésbé fogok menet közben beszélni. Egy olyan dolgról van szó, amely a ti életeteket technikailag befolyásolja, de ezzel együtt azt gondolom, hogy jó és rossz megjegyzése fogják követni azokat a részeket olvasom, amelyeket értenek az emberek, mert egyébként tele van apró olyan számokkal és nevekkel, amelyek nem biztos, hogy célra vezetők, ha mind felolvasom. Az általános indoklásban a következő szöveg áll. A Városléget Törvényi rendelkezik arról, hogy a Budapest 29.73 vagy 29.732 per 1 helyrezi számú ingatlan, úgynevezett Városligati ingatlan, 99 évre a Városléget ZRT vagyonkezelésébe kerül. A módosítás a városligeti ingatlanon megvalósuló és vagyonkezelés Feladatok. hatékony ellátás érdekében a városliget ingatlan vagyonkezelőinek lehetőségeit biztosító ingatlan tekintetében a városligezértét jelölő ki vagyonkezelőként megszüntetve egyidejűleg a meglévő vagyonkezelő vagyonkezelő jogát. Most átmenetleg megállnék. Ez ugye két dologról szól többé-kevésbé. Az egyik az, hogy rövidesen költözni fogtok, a másik pedig ez, hogy a, vá a Városliget ZRT jelöki vagyonkezelőként megszintetve egy ideig a meglévő vagyonkezelői-vagyonkezelői jogát, az mi? Ennél sokkal egyszerűbb a ö, sietés, mint ahogy ez jogi nyelven megfogalmazásra került. Arról van szó, hogy ugye a Városliget ZRT 99 évre kapta vagyonkezelésbe a Ligetet. Igen. Ugye a mi feladatunk az, hogy a létrehozott intézményi hálót és természetesen magát az egész parkot üzemeltessük. Igen. Ugye ma egy alapvetően beruházási létszakaszban, ezt követi egy alapvetően üzemeltetési szemléletű uh, létszakasz. Ugye az a cél, hogy a városliget ZRT az intézmények fizikai közelségéből adódó szinergiákat a lehető legjobban ki tudja Igen. használni, ez az egész üzemeltetési koncepciónak az alapja. Magyarul, hogyha a várában éppen azeri e, hagyományőrző fesztivált rendeznek, akkor e, éppen ekkor a Néprajzi Múzeum e, előterébe m, valószínűleg nem szerencsés e, szintén az örmény hagyományőrzőket mondjuk meghívni, most ez egy nyilván Igen. karikírozott túlzás, de ennél sokkal többről is szól ez, műszaki karbantartási, higiénia, őrzési és egyéb feladatokról. Ez azt jelenti, hogy a Városliget ZRT tartósan jelen van ezen a környéken. Mi ma fizikálisan egy bérleményben tartózkodunk. Az eredeti törvényi elképzelések szerint a Városliget ZRT szintén a Városligetben, a Hermina úton, nagyjából ott, ahol most a van. Ezt a mostani van, helyet ezt mi alapján kaptátok? Ez egy bérlemény. Hát ez nyilván ez fizikailag a beruházáshoz legközelebbi elérhető bérlemény. Ez, ez bérlítek bérli, ti a kitől? Bérli a városliget ZRT a, az irodaháznak a tulajdonosságtól, ez egy elég régen kötött bérleti szerződés. Ez nem egy önkormányzati épület, és nem az állami, tehát ez. Nem. Oké, okay, Akkor egy teljesen piaci alapú okay. bérlek, mint ahogy egyébként számtalan Aki okay, csak az a kérdés, tett, hogy korábban mi nem lehetett hát, ezt a döntést található. hozni? Hány éve laktok ott? Nem, nem, nem, nem, nem. még S, tehát A, a következő. Uh, volt egy eredeti elképzelés. Igen? Az eredeti elképzelés 2013-tól kezdve az volt, hogy a Városliget CRT számára egy központot építünk uh -huh. be a Városligetben. Akkor, ez lenne a, a, liget ez a Liget Üzemeltetési Központ? Ez a Liget Üzemeltetési Központ. Jó, akkor másodperc, fülem, akkor olvasom a törvény szövegét, vagy a törvény javaslat szövegét. Függetlenül attól, hogy még ki kell térnünk Komáromra is. Kicsit túl a félkilenced, de. Nem lényegtelen dolgokról van szó. Azt mondja a városlegett törvény alapján a Budapest 14. keret 29732 per 1 helyre az iszámú ingatlan, természetesen Városliget ingatlan, államot, Budapest főváros önkormányzatát és Budapest 14. kerület zugló önkormányzatát megillető tulajdoni a 99 évre az állam 100%-os tulajdonában lévő városlegett ZLT vagyonkezelésébe került. A 99 éves vagyonkezelési jog fenntartása miatt, mert a városlegett törvény alapít meg, indokolt saját vagyonkezelési ingatlanban elhelyezni a Liget Budapest a rendelkezés kijelöli, a városlegázét a társaság lehetséges biztosító ingatlan tekintetében vagyonkezelőnek a beruházás és vagyonkezelési feladatok hatékony ellátása érdekében. A vagyonkezelő a vagyonkezelő jogokat vagyonkezelés szerződése megkötése nélkül gyakorolja a törvény rendelkezései értelmében. A vagyonkezelői jog a törvény erejénél fogva létre, és annak gyakorlása ingyenesen illeti meg a vagyonkezelőt, majd később a liget Budapest Project keretében eredetleg tervezett. Itt jó ugye az, amiről beszéltem liget üzemeltetési központ felépítését, a Városliget zöldfelületének növelése és költséghatékonyság érdekében elvetették a döntéshozók, helyette egy meglevő magyar állami tulajdonban álló ingatlan hasznosításával javasolják megoldani a társaság hosszú távú elhelyezését. Ez az ingatlan természetben a Hermineut 57-59-ben található, telek területe 2791 nézzetméter, az épület bruttó 2100 nézzetméter, netto 1321 nézzetméter irodat a Az ingat Azonban az ingatlan nem elsősődlegesen a Petrű Múzeum elhelyezési céljai és az épületben mindösszesen 3 négy múzeumi munkatárs került elhelyezésre. A fentiek okán a vajról szóló Baradam-Daradam az hasznosításának áttekintése, racionalizálása, amelynek indokoltságát a Liget és Budapest projekt előraladása is alátámasztja. Pont. Jó. Ez egy végtelenül egyszerű dolog, eredetileg a Városligetben belül lett volna egy, kvázi irodaház, ahonnan az egész ligetnek az üzemeltetése ellátásra került volna, és aztán annak érdekében, hogy a zöldfelületet tovább lehessen növelni, az a döntés született, ez már egyébként jó másfél-két évvel ezelőtt, megszületett ez a döntés, hogy a Városliget zrt nek nem lesz semmiféle céle irodaháza, vagy a zöldfelületet még jobban megterhelő, okay. bármilyen beruházása a ligetben. Ezért logikus körbenézni a környéken, 99 év az egy szabad szemmel is jól látható időtár, itt már a tulajdonlás, illetve a vagyonkezelés ez egy sokkal észreit dolog, mint adott helyzetben a bérlet. Erről van szó, hogy egy gyakorlatilag funkció nélküli egyébként a, a, a szociál minden szépségét magánhordozó épület található a liget túloldalán a Hermina úton ami egyébként uh, szintén az emmi kezelésében uh -huh. uh, tulajdonosi joggyakorlásában lévő petőfirodalmi Múzeumnak a vagyonkezelésében. Jó, arra utaltam, hogy a költséghatékonyság okán baj, nem lehetett volna, de ez nem a te Dönte, uh, Hoz egy ilyen döntést hozni, és akkor rövidebb ideig gyarapítjátok más pénztárcáját abból adódóan, hogy ezt az részt bérlítek itt, uh, ahol most vagytok. Pont ez történik. Tehát azért azt gondolom, hogy a 99 éves időtávlatból az, hogy három éven keresztül máshol volt a Városliget ZRT, akkor, amikor egyébként a Herminauta 5961 ben ahol a Petőfi Irodalmi Múzeum is működött, és ezen kívül egyébként számos bérlő volt megtalálható, ennek a helyére végre meg tudott születni az a döntés, hogy a Városliget ZRT átköltözik. Ez a három év, ami egyébként a beruházás szempontjából nagyon fontos, mert négy év, amennyit itt tölt a Dózsa György úton a Városliget ZRT ez kerekítési tétel a maradék Oké, okay, jól beszélsz, hiszen pontosan az a három vagy négy év, a különbség pontosan az lehet, hogy mennyi ideig tart ennek a Hermine út 57-59 nek az olyan jellegű felújítás, hogy ami eddig, ami ott van, ahol most van, az át tudjon költözni ide, az nem, nagyjából mennyi idő? 2019 év végére ezzel el kell készülni. 2019 év végére a, a városliget ZRT-nek át kell tudnia költözni a Hermine út túl Ez is ezzel. a te dolgod? Igen. Addigra Én ezt ahol a hagyom. Most... alapjai teremtődtek meg egyébként. Uh -huh. És akkor az, ami most ott van, ahol van, az teljes terjedelmében átköltözik ide. Így van, így van, így. Van. így van. Mire vonatkozik az, hogy a módosítás rendelkezik arról, hogy a komárom 802 és a komárom 803 helyrezi számú ingatlanok tekintetében a város zértő vagyonkezelő joga 2020. március első napján megszűnik. Ugye. A Komáromi Csillagerődről többször beszéltünk a műsorban. A, tulajdonképpen egy, egy tényleg nagy volumenű felújítást végeztünk város DRT-ként. Ott ugye a gipszgyűjtemények azok, amik e, oda költöznek. Egyébként nagyon ajánlom mindenkinek e, a végéhez közelít a Komáromi Csillagerőd felújítása 2019 nyarán immáron kiállítással együtt meg lehet majd tekinteni. Maga az épület egyébként gyakorlatilag 95%-os készültségben van e, Természetes, hogy ennek a kiállításnak az üzemeltetését, ennek az ingatlannak a további sorsát azt nem a Városliget ZRT és nem Budapestről fogja kezelni, hanem Komáromban az a Monostori Erőd KHT, aki óriási gyakorlattal bír a Monostori Erődrendszer többi részének az üzemeltetésével, ők azok, akik jó eséllyel akvirálnak erre. Ez gyakorlatilag a projektnek, ha nagyon egyszerűen le akarom fordítani, a projektnek a befejezését jelenti, tehát nekünk jogtechnikailag ahhoz, hogy beruházásokat végezhessünk a komárom, Belterületén található csillagerődön. Nekünk vagyonkezelői pozícióba kellett lennünk, ezek a beruházások tulajdonképpen lezárulnak, és ez a törvény módosítás. Köszönöm szépen, akkor ennek pontosan az analógiájára azt kérdezem, hogy végül is kellett-e bármiben megegyezni, hiszen az előbbiekről szóló beszélgetéshez fűződik egy olyan mondat, hogy a városlegett törvény alapján a Budapest 14. 2972 per egy helyről számon számú ingatlan, természetben Városléget ingatlan államot Budapest főváros önkormányzatát és Budapest 14. kelet zugló önkormányzatot megállított, illető tulajdoni hányada 99 évre az állam 100 a tulajdonban lévő városléges vagyon kezelésébe került. Volt ennek valamiféle fővárosi önkormányzat, illetőleg zuglói tulajdoni hányada, amelyet egyébként most rendezni kellett anyagilag kompenzálni, vagy ilyen egyáltalán nem volt, ha viszont nem volt, akkor ez a két intézmény hogy kerül ide? Maga a Városliget egy osztatlan közös tulajdon, Igen. amiben a főváros, a magyar állam és a zugló önkormányzata egyaránt benne van, ez Zugló önkormányzatán egy 1-2 százalékkal, most nem tudnám pontosan megmondani, a főváros egy relatív nagyobb százalékkal és a magyar állam szintén egy kisebb százalékkal. Ahhoz, hogy egy ilyen e, diversz tulajdonosi szerkezeten bármilyen úton, módon fejlesztéseket lehessen végrehajtani, ez szükséges volt 2013 ban a Városliget törvénynek a létrehozása, 2014-ben a Városliget törvénynek a létrehozása, ez az, ami a Városliget Zrt-t kezelői pozícióba tette. Ugye nagyon kevesen tudják, és nem csak a ligetről szól, hogy Budapesten a fejlesztések jelentős része azért húzódik éveken keresztül, mert uh, itt az elmúlt évtizedek hagyatékaként olyan tulajdonosi struktúrák alá, a, alakultak ki, ahol a magántulajdonok a különböző állami- és önkormányzat tulajdonú cégek, illetve maguk az állam- és az önkormányzat, gyakorlatilag önmagába blokkolja a különböző fejlesztéseket, hiszen ezek a tulajdonosok sosem fognak egymással zöldágra vergődni. A törvényalkotók bölcsességét dicséri, hogy a Városligetnél el tudta indítani ezt a folyamatot, és azáltal, hogy a Városliget JFK vagyonkezelésébe azt a lehetővé tette, hogy itt bárki tervezzen, engedélyezzen, épületekkel foglalkozzon, felújításokkal foglalkozzon, utakkal, közművekkel tudjon dolgozni. Közben kértem elnézést Wintermanta Zsoltól, Három programajánlat. egyrészt november 8-ától 11-ig a Vajdahunyad várban a Magyar Orchidea Társaság Orchidea és Bromélia kiállítása lesz látva, látható 10 18 óra és két fővárosi nagy cirkusszal kapcsolatos hír. Egyrészt november 9-én pénteken, november 16-án pénteken és november 21-én szerdán, valamint november 30-án pénteken lesz látható számadó László rendhagyó matematika órája a cirkuszban, mint ahogy Boldizsár Gizi rendhagyó órája alsó tagozatosoknak. November 14-én Szerdán, November 22-én Csütörtökön, 28 án Szerdán, és december 5-én Szerdán lesz látható a fővároson a cirkuszban, erre majd később kitérek. A jövő hét első három napját egy sarokműtétből adódom, valószínűleg kiadjam, de arra, de mindenféleképpen visszajönnék Csütörtökön, a másképp nem taxival, hogy velet tudjak beszélgetni. Végtelenül kedves vagy, én leszek jövőjét csütörtökön. De én ezt őszintén is, is engedi, akkor természetesen állap. En, en, nincs más lehetősége, szólok a hangodinak. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szia. Én köszönöm, szia. kértem a Vintermanteltől elnézést. Közben igyekeztem odafigyelni, de másik sms is küldtem. Ráadásul az az illető, akinek küldtem, az arra hívta fel a figyelmet, hogy éppen a György Javicset hallgatja. Most ő nem tud odafigyelni az SMS-et. <tos> <édesemeset. tos> nem volt szellemtelen viszont válasz. válasz! azt megmondták, hogy milyen új számot kell benyomnom, mert így akkor olcsóbb. Én például most változtatok meg így, mert más számokat kell beütnöm. A műsort az újpesti önkormányzat támogatja. Jó reggel, nem tudom, hallgat ezt a beszélgetést. Finterman újpest polgármester van a vonalban, ami a tegnapi kasai féle tevékenységet illette. Látta azt a 11-est, amit befújt. Látta. A mérkőzés magát nem, de ugye pillanatok alatt fönn vannak az internetes megosztókon, meg a különböző fórumokon, blogokon, úgyhogy láttam. Azt kérdezem láttam. öntől, hogy volt olyan dolog, amit utólag úgy kellett korrigálnia, hogy... Szégyelte, nem szégyelte, utólag rá kellett jönni, hogy valami olyan hülyeséget csinált, ami nem maradhat úgy. Saját maga vette észre, a kollégái szóltak, az újpesti videóbíró segítette, mert ugye ebben a beszélgetésben, amely nagyon érdekesen alakult 7 és 8 óra között, bizonyos szempontból nem csak arról volt, hogy hogy hozhatja valaki magát ilyen helyzetbe, hanem milyen korrigálási lehetőségek vannak, vagy nincsenek. Hát én azt gondolom, hogy mindenki. Ha valaki azt mondja, hogy ilyen nem volt, akkor feltehetően nem mond igazat. Úgyhogy... De ne kérjen példát, mert pont azért kellett korrigálni, hogy az ember utána ne csináljon. <gül> Jó, egy volt <gül> ilyen. <gül> persze, persze, Mit gondoltam, hogy látt az esetet? Hát én azt gondoltam, hogy azért hogy mondjam, tehát hibázni lehet. Nagyot hibázni is lehet. Számomra azért, és amit csak kiírtam, Kassai és egy nagy, nagy smiley, ennyi, ennyi volt a kommentem. Hogy, hogy nem kell hatalmas nagy arccal euh, szerepelni, mert utána valaki nagyon nagy hatalmas arccal csinálja a dolgot, és vét egy -ekkor a bakit, az többszörösen fáj, és többszörösen üt vissza. Okay. Tehát Kassai az a játékvezető volt, aki játékosokkal, sajtóval, mindenre szemben hihetetlen arccal, Igen. és hihetetlen magabiztonsággal, külgel viseltetett, és aki így viselkedik, annál sokkal fájóbb gondolom számára, vagy nem tudom, és, és sokkal látványosabb, amikor ilyen hibát követ. Ha valaki kérdezni akar Újpest, vagy Főváros ügyben, akkor ez megteheti a szabadon lévő telefonszámon. Azt kérdezem Öntől, hogy ismét analógiával élve, hogy ugye van a vicc, de az most rossz szöveg lenne ez az 1-2-3, hogy abban az önkormányzatban, amelynek a polgármestere Vinter Montes nem az, ugye rossz hangzatos, hogy hányszor lehet hibázni, de hogy, hogy végül is személyzeti politikában, amikor vannak emberek, akik adott esetben jelentőse tudnak produkálni, de ugyanakkor szélsőséges személyiség, vagy ki tudja milyen okból, mégis gyakran kerül elé a történetünk, mi az, ami alapján dönt, hogy ki hányszor hibázhat? Ó, hát erre nem hiszem, hogy. Hát ugye Jó, Nincs kötelező, vannak... kötelező protokoll, tudsz, érted? Van kötelező protokoll az, ami a jogszabályokból igen, adód. Igen. Tehát nyilvánvaló, hogyha valaki mondjuk most te tényleg példát mondok, sikkaszt a pénztárból, akkor ez egy olyan. csukáltal lekövetett esemény, aminek egyenes és nyilvánvaló következménye van. Utána akkor van a. A különböző, a köztisztviselői esküben foglalt dolgok, ugye ahhoz kapcsolódó viselkedési normák és az egyéb kollegialitás, meg stb. Ezért van ugye például a fegyelmi tárgyalás, hogyha kell ilyen, én szerencsére ilyen nem voltam, amióta én eh, polgármester vagyok, tehát nem volt ilyen szükség a hivatalba, de ezeknek is van bizonyos szabályozottság, és utána vannak azok a soft hibák, hogyha szabad így mondani, amelyek a napi működés során merülnek föl határidő elmulasztás véletlenül, vagy, vagy egy levél uh -huh. nem időben való megválaszolása, stb., amelyeknél mindig egyedileg kell mérlegelni az összes fölmerülő körülményt. És nyilván nem nekem egyedül, hanem mindenki a magas szintjén a saját maga kollégáival szállt gondoltam arra, de nem kell, hogy eleget tegyen neki. Én itt felvérteztem magamat papírokkal, de hogyha át akarja ugrani, akkor én azt ön számára lehetővé teszem, hogy a saját szavaival, belekérdezés nélkül amit én ritkán szoktam ajánlani, de a saját szavaival ön el tudja-e, vagy el akarja-e mondani, hogy mind az, ami a zöld híd kapcsán az elmúlt időben történt. Azt nem azt mondom, hogy az ön olvasatában, mert ugye ez nem feltétlenül olvasat, de az ön olvasatában, az ön ismeretei alapján e, valójában miről szólt, és nem fogok közbekérdezni, mert, mert arra vagyok kíváncsi, hogy ön mit gondol erről, de ha nem akar róla beszélni, mondván, hogy ez nem újpesti vonatkozású, tudomásul veszem. Nem is azért, mert nem újpesti vonatkozású nagyon-nagyon csekély ismeret anyaggal rendelkezem, és abban sem vagyok biztos, hogy azok a hírek meg információk, amik eljutottak hozzám, azok kiállnák-e mondjuk a, a, az igazság próbáját. Az biztos, hogy egy érdekes, és ahogy én így látom, vagy érzem, valamiféle politikai gerjesztés most, hogy kinek az oldaláról, ezt megint nem akarnám itt mondani, de ugye azzal együtt, hogy egy ilyen társulásnak a vezetésében benne van egy olyan polgármester, aki a az országgyűlési választásokon is kifejezetten ellenzékiként és kormányvártóként lépett föl. Pont egy ilyen cégnél kezdenek hirtelen problémák lenni, most akárki lehet neki fizetve, vagy nem. Ezek az információk, amiket én nem tudok, az biztos, hogy ez nem egy színpiszta gazdasági kérdés az én szimatom szerint. És most, hogy tudom, igaz lehet ez az állítás, tehát ezért nem mennénk nagyon tovább. Az biztos, hogy ezt nem lehet csak simán egy közgazdasági kérdésként tekinteni. az én megítélt sem. Jó. Igen, kaptam egy SMS-t. A mai nap első tíz perceit a rádió előtt azzal telt, hogy két különböző kulcsot kerestem. Az egyiket megtaláltam, akkor a másikat vesztettem el, de egyiket se vesztettem el. Úgyhogy azért ezt nekem majd át kell gondolnom, hogy ha ez meglehetősen nagy számban fordul elő, akkor milyen teendőim vannak. Tehát meg, én azért meg vagyok a magam kasszaija. Önnek pedig küldtem egy SMS-t még a Györgyevics Benedekkel folytatott beszélgetés során, kis türelmet kérek a hallgatótól, amire most írt vissza nekem az egyik barátom, hogy a Wintermantelnek küldött sms azt neki küldtem el. Igen, ön... én, nem, én hallottam hallgattam a rádióban, én tudtam, hogy csúszás lesz SMS-nél. Az rendben van, de tehát. küldtem önnek egy sms de azt másnak küldtem el. Tehát türelmet hát, kértem valakitől, akivel majd 12-15-kor fog találkozni, de mindegy. E egy hallgató van a vonalban, és ott kérdezek ismét én. Igen, éppen én vagyok. Jó reggel, kívánok. Azt szeretném kérdezni, Vintermond, te utányom. Várjál, a... várjál, várjál, Jó, rendben Hálo. van, csak Jó, most már rendben van. Igen, csak... én a, az Ugi Attilától mindig a reptéri utat szoktam kérdezni. Én a reptér környékén lakom, és a utra járok dolgozni. Ez úgy történik autóval, hogy olyan 25-30 perc alatt elérek a külső Vásziutig, Uh, és onnan 30 40 perc alatt tudok elérni, arra a szakaszára, uh, ahol dolgozom. És ez a Váciút Újpesti szakasza, hát ez egy borzadály. Tehát uh, itt lát, vannak láthatólag előkészületek, hogy szélesedni fog, vagy megoldódik, de hát ez egy olyan kapacitás hiányos útszakasz, ami egyszerűen botrány, hogy itt ezzel évtized óta nem történik semmi. hogy Vannak erre elképzelések vagy tervek, hogy ez arányosítják a, az igényekhez? Azért érdeked a az kérdés, és nem megkerülni akarom, mert ugye én fővárosi készgyűlés tagja is vagyok automatikusan a törvény által, tehát, és mivel a Váci út az egy ilyen elsőrendű városi főút, ugye a kettes főútnak a bevezető szakasza úgymond, ezért a fővároshoz tartozik, akár az, égen, akár, angyal, az első, akár az angyalföldi szakasa, A szabályozási tervekben van hely biztosítás a szélesítésre. Például a vízművek esetén azt ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az egy védett kerítés. Tudom, hogy ez bután hangzik. Nem a vízmű a a szemben igen, a vízműveknek van egyszerűen egy, hát, hát, értékes. Érus amelynek csak az áthelyezése nagyon sokba került, Tehát ha egyszer úgy döntene a főváros, hogy van rá pénz, hogy szélesedjen az út, akkor is meg kell oldani, hogy ezt a vétett kerítést bejebb helyezzék. Ami még egyszer mondom, ezek azok a városi megvezetői dilemmák, hogy akkor van egy érték, amit meg akarunk őrizni, de ennek csak akkor... Tudunk teret adni, hogyha egyébként ezt nagyon-nagyon sok pénzért odébra rakjuk, mert hogy az utat mondjuk szélesíteni kellene. De egyébként közlekedésmérnökként azért az is egy nagyon érdekes felvetés, hogy kell egy-két sávos utat háromsávosra bővíteni, mert a tapasztalat azt mutatja, és ezt a Hungáról körülnél jól láthattuk, hogy minden egyes bővítésnél utána elérjük azt az állapotot, amikor már a háromsávos út is be fog dugulni, és utána akkor fölmerül az igény, hogy legyen négy sávos és az is be fog dugulni, mert azzal, hogyha kapacitást biztosítunk egy útvonal számára, vagy egy, igen, egy útvonalon kapacitást biztosítunk, akkor azt az útvonalat megtalálják, az arra, arra egyébként korábban közlekedni nem akarok, mert hogy van egy kapacitás, és jól lehet haladni, és előbb-utóbb az is be fog dugulni. Én sokkal inkább abban látom a, a megoldást, ami persze önnek így ekkora távolságban nem biztos, hogy most ebben a pillanatban a legjobb megoldás, hogy a közösségi közlekedést kell olyan szintre fejleszteni, hogy ön a repülőtér környékéről, akár a hármas metróval, annak meghosszabbításával, vagy adott esetben egyéb felszínű vagy kötött pályás közlekedéssel, mondjuk 30-40 perc alatt át tudjon érni a repülőtérre. Hát ezt én nem, megérni. Szóval megérni. nem fogom megérni, hogy a hármas metróval a vászi ezt most... De az Újpest városkapuhoz kijön, az Újpest. Város. Nem tudom, hogy a Váciút melyik szakaszára jár dolgozni, hogy ezen az Újpesti szakaszon vagy az Angyalföldi nem, az szakaszon. Angyalföldi szakasz, tehát elég az kemintem. Angyalföldi szakaszon meg ott megy a metró, tehát most is tudna metróval menni. Hát jó, de hát ha ha nem ugye ez ez, ez meg közlekedés mérnökileg is, tehát ha az ember beül a kocsiba és jött egy órát, ezért a 10 percén már nem fogok átszállni. Tehát én szívesen jönnék hogy a reptérről, metróval. Uh, de hát ez így, ez így már nem játszik, hogy egy óra autózás után az ember üljön át a tömegközlekedésre, tehát uh, szerintem ez így nem, nem reális szélkitűzés. Jó, köszönöm szépen! Én is köszönöm ezt... szépen! Uh, uh... Én ebből most leszakadnék, és egy más dolgot szeretnék önnek elmondani, és aztán visszatérünk Újpestre. Ugye van itt elképzelve, hogy lesz egy együttműködés Budapest Rádió, nem, nem, ez nem a jövő zenéje, hiszen mi most erről beszélünk. Az a rádió, ahol én most szólok, annak a stúdiója a Sregova utcában van a 11. kerületben. Én a 12. kerületben jövök ide át, Újpesthez semmi köze nincsen. Kénytelen leszek nem hiszen mindig a hallgatói az elsőség. Innen majd folytatom, ha lesz rá időm, de ha nem, a hallgatói mindig elsőbség. Én, én ráérek, nem tudom, ha mennyire borítjuk a Nem tudjuk nagyon fölborítani, új hely is vár, ön is várt. Figyelek. Haó. Jó reggelt kívánok. Önnek is. A, annyit kérdeznék én, ö, rövid, igen, annyit kédeznék röviden, hogy Gyakorlatilag van egy olyan dolog, amit nem értek, hogy én akkor jártam még a Kopa-szig amikor macsettával lehetett átmenni rajta, olyan volt, most megcsinálták, gyönyörű. Van itt a Újpesten lakom én itt az Erdőség uh -huh. utcában, és van itt nekünk egy szigetünk, a Népsziget. Én uh -huh. Gyakran eljárok arra, és én az, tehát két dolgot nem értek. Az egyik, maga, mint, mint, mint hely, frekventáltan gyönyörű. A Dunaparton van... Mi kell, tehát, tehát a Habsidőzsi lehetne ott, hogyha egy gyönyörűen rendetett sétálóparkokkal, leülő padokkal, esetleg különféle épületekkel. Tehát, hogy fogjam, miért, miért van a Népsziget így elhanyagolva, és hogy van egy terve arra, hogy abból egy gyönyörű hely legyen? Hallját, van, egy alap, van egy alapvető különbség... Az a, az a területtel, amit most a kopok és szigárnak és az ottani építkezésekkel ö, fejlesztenek meg a népszéget között, hogy a népszéget az egy ártéri terület. Tehát amikor jön a víz, akkor az az egész víz alá kerül. Tehát a rendezési tervek egyébként lehetőséget biztosítanak arra, ö, hogy, hogy ott épületek ö, Jöjjenek létre, úgy ezt szépen mondtam, csak akkor aznak a megfelelő technológiával, tölöpözéssel, az árvíz biztos megépítését azt, azt, azt, azt biztosítani kell. Tehát ez egy ártéri terület. Részben maga a partszakasz, mint mindenhol a Dunameder az állami tulajdon, és mellette a volt hajógyári terület, ugye, ugye a, a vasúti összekötőhídtól éjszakra lévő, éjszakra lévő területek azok, amelyek Újpesthez tartoznak. Ott ö, nagyjából egy darab nagy, egybefüggő ingatlanról beszélhetünk, amely egy külföldi. Hát, mondjuk az, ingatlan befektető, de hát nagyon nem csinál semmit, ennek a tulajdonában van a mahar privatizációja után kézen közön hozzá került. Tehát Újpest önkormányzatának nincsen beleszólása, hogy ott mikor és mi fog történni. Maximum annyiban, hogy a rendezési tervekben biztosítja azokat a szabályozási kereteket, ami alapján oda lehet építeni. Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Ha ismét kérdeznek, ismét abba fogom hagyni. A dolognak az a lényege, nem fogom nagyon csűrni csavarni, hogy amikor én elkezdtem az együttműködést önnel, ugiatillával, de ez ugye a bácskai alapvetően más, ugye ő eleve kejfejáncsi hallgató volt, bár ez minden szempontból nem felmentő ok, és, és nagyjából ez így volt uh, zugló esetén is. Egy sorra alkalommal uh, próbáltam olyan dolgokra felhívni a figyelmet, amelyre egyébként valakinek azért van viszonylag kisebb figyelme, mert azzal együtt él. Um, csak gondolkodom azon, hogy ne legyek túl filozófikus, mert ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy mérhetetlen szomorúság van bennem. Szóval um, a szépművészeti múzeummal az a legnagyobb probléma egyebek között, hogy az olyan szép lett, hogy ha én múzeumigazgató lennék, akkor azt mondanám, hogy és az én múzeumom mikor kerül sorra. Itt a Fehérvári út környék, itt a Fehérvári utat felújítják, uh, ehhez Újpestnek semmi köze nincs. Az a, az a mód, ahogy felújítják... E, munkakultúrát illetően, forgalomszervezést illetően, elnézést, hogy apukámat idézem, de legalább rövid leszek. Az olyan köpedelem, hogy én legszívesebben egy kihelyezett fővárosi önkormányzati ülést javasolnék önöknek arra, hogy meg tudjam önöktől kérdezni, hogy ezt miért kell így csinálni. És én tudom, hogy ilyesmi nem fog létrejönni, de én 2018. novemberében azt szeretném önnek mondani, hogy milyen csalódott vagyok, és nagyon szomorú vagyok, félretesnélség, ez valószínűleg így volt, így, így tehát ez máshol is így megy, tehát ez nem, nem Tarlós kompatibilis, és nem a Fideszhez van közel. Annyira elszomorít, amit itt látok. Olyan igénytelenség, ami a forgalomszervezést illeti az olyan átgondolatlan, olyan hanyag, olyan az itt közlekedőkkel nem törődő valami. És ha azt kérdezi, hogy mi a kérdés, nincs kérdés. Én, Én idehoznám nem. azokat az embereket, akik ezért felelősek, és megkérdezném tőlük centiről centire halad vagy ami így zajlik, annak miért kell így zajlani? És ez csak folytatódni fog, hiszen amíg megcsinálják az egyik oldalt, majd jön a másik oldal, ahogy ez történik, tényleg nem akarom még egyszer idézni apukám. És egyébként részletekben menően tudom önnek elmondani, hogy hogy jönnek létre a leukoplasztal letakart táblák, miközben már régesrég nem arról van szó, hogy felajánlnak más útvonalat, hogy én hogyan vagyok arra kényszerítve, hogy vagy fél órával többet közlekedjek úttalan utakon, vagy pedig szabálytalankodjak annak, ér, annak okán, mert egyik pillanatban másikra lesznek zsákutcák a zsákutcák, miközben nem zsákutcák, csak átgondolatlan forgalom e, e, terelések vannak, és ez nem az ön nem Újpest, de azt gondolom, hogy mint a fővárosi önkormányzatnak tagja nem azt mondom, hogy felelősség terheli önt, hanem azt mondom, és valószínűleg ugyanilyen vagy ez hasonló van Újpesten is, hogy vajon mi kéne ahhoz, hogy egy munkagödörben két embert látva ne a szocializmus jössön az eszembe, csak félig, mert egy ember az támaszkodik a lapátjára, az konkrétan a hofi, a másik mobiltelefon áll. Hát mobiltelefonálás nem volt a szocializmusban, nem volt mobiltelefon tudomásul veszem, hogyha nem az ön területe, de valószínűleg érti, amit mondok. Abszolút absz absz absz absz absz értem. Ahogy teherautók átmennek olyan helyeken, ahol én nem közlekedhetek, tönkretéve olyan műtárgyakat, euh, amelyekre később aztán emiatt kell majd rendbehozni, Beleértve, hogy az ő forgalomszervezésük se valósult meg, mert egyébként akkora utat kéne megtenniük, de arra tesznek és keresztül mennek mindenen, beleértve, ahogy a környezet megy tönkre, és akkor jön egy hallgatom, aki azt mondja, hogy Ausztriában, vagy nem tudom, hol úgy megy, hogy leterítenek egy óriási műanyagot, arra rakják a, a földet, hogy az egyrészt ne nyomja az alatta lévő növényzetet, másrészt, hogy könnyebb legyen aztán elszállítani. Olyan érzésem van, mint hogy tényleg nem szeretnék trivialitásokat mondani. Pont levittem a hangsúlyt. Abszolút így van. Ezekre a... Én azt gondolom, és nem megbánta senkit találni, úgyhogy fogalmam sincs, hogy kivégzi ott a munkát fővállalkozóként, alvállalkozóként, meg talán nem, de ma per pillanat az építőiparban hihetet, hihetetlen munkakultúra van negatív értelemben. Tehát az, amikor például a melósok mindenféle gondolkodás nélkül fogják, és a csemberagasztót beleöntik a lefolyóba, amint ána emiatt eldugul, egy vadonatúly épületbe. Ugye most akkor a saját épületére, ember... most az ápróba beszélünk. A, igen, igen, igen, igen, a piacra. Tehát arra az ember nem talál szavakat. Tehát, hogy a, akkor, amikor a, a barátom mesélte, hogy a tetőterét újították föl, stb., és az egyik munkás gondolt, hogy jópofa, jópofosságval egy ácskapottsal ágy, betörte a... a, a szennyvízelvezető csatornának a tetejét, ami miatt, amikor már a betonozás minden megvolt, akkor utána az egészet ki kellett bontani, mert ázott a vadonatúj. a De történt akkor az ember azt mondja, hogy, hogy, hogy akkor nem tudjuk, hogy mi dolgozik az ilyen munkás embereknek a, a, a fejében ilyenkor. egyetlen egyet tudok mondani, ami talán érdekes lehet ez a témához. Ugye, ha emlékszünk vissza, ha visszamlékszünk, ugye a szocializmusban is, meg a demszkérában is ugyanúgy támasztották a lapátot a munkáshoz. Tehát, mint, hogy ez, ez, ez egy örökkévalóság és állandóság Igen. lenne, amiben jelentős változás sikerült elérnünk, hogy még a 90-es évek elején, a sőt, akár még a 2000-es évek elején is öm, úgy voltak ilyen útszalújítások, hogy mondjuk akkor azt az egész útszakaszt lezárták, ezt a mindenki menjen, amerre akar, nagyon-nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy legyen az a munkaszervezés, amit vagy be el tudnak végezni, vagy nem, ha jól utóbbi esetben éppen nem, hogy ne zárják le a teljes útszakaszt, hanem szakaszosan, e, csökkentett kapacitással, de biztosítsák az útvonalon való ugye Alapvetően ezt egy dolga lehet áthidalni, az viszont ugye a kivitelezőnek a technikai felkészültségében és összefüggésben van. Tehát ott, ahol egyébként a lapátot támasztják, ott ma már vannak olyan miniatűr munkagépek, ahol ezt el lehet végezni, azzal, mint egy felszabadítva egyébként a munkaerőt is, hogy pontosan azt, amit én ott láttam, azt ilyen módon meg lehet-e oldani, nem tudom, de közlekedés szervezésileg ami például már az önasztal azt kell, hogy mondjam, hogy én itt a környéken lakóktól azt sem tehetném rossz néven, hogyha nem éjséglázadás, hanem, hanem, tehát egész egyszerűen az emberek tennének a táblákra, mondván, hogy az naponta úgy változtatja az életüket, amit nem hajlandó követni, mert így nem lehet élni. Um... Hát ezeknek az organizációknak pont az a lényege, hogy ha folyamatosan akarjuk a haladást biztosítani, akkor akár két-három naponta is változtatni kell a forgatókönyvet. Jó, de ez előre ki, ki van-e találva, jól, jól ki van-e táblázva, rende... rendben megy a tájékoztatás, az megint egy másik kérdés. Igen, hát akkor, akkor az azt halljuk... a másik, ugyanaz a kérdés, csak azt is meg kellene csinálni, persze. Változik a hármas metró közlekedése. A hétvégén, november 10-én az áthelyezett szombati munkanapon, a hétköznap megszokott módon fog közlekedni a hármas metró. November 9-én, pénteken, azaz holnap munkanapi menetre, november 10-én szombaton a tanítási szünetek idén érvényes pénteki munkanap. Örömmel osztotta ön is meg, hogy meghosszabbítják a hármas metró vonalát. Hát itt van egy alapvető félreértés, sajnos a magyar újságírásról is vannak problémák, és még mi is képesek voltunk itt házon belül elkövetni ezzel kapcsolatban a hibát. Ebből látszik, hogy nem én szerkeztem az újságot, hogy, hogy itt arról van szó csupán sajnos egyelőre, hogy megkötésre került, a hármas metró meghosszabbításának a konkrét kiviteli tervezési szerződése. Tehát ugye eddig korábban az új testvéri önkormányzat saját hatáskörben elkészítette a szabályozási terveket, aztán készült megvalósíthatósági tanulmány, ez átment a Rostán, tehát egy arra értelmes jó projektnek tartotta ez a, ez a megvalósíthatósági tanulmány, illetve tehát az értékelők. És most tervezési szerződést kötöttek ezzel a céggel, aki le fogja szállítani a kiviteli terveket, és ezen kiviteli tervek alapján lehet egy áradott költségvetéssel a döntéshozók elé a Budapest Fejlesztési Tanács elé menni, hogy akkor erre tud-e a főváros és a kormány közösen forrás biztosítani. Tehát ez a döntés sok tév hittel ellentétben nem arról szól, hogy most már egészen biztosan megint hoztatok a hármas metró, hanem lesz egy komplett kiviteli terv, amit oda lehet vinni a döntéshozók elé. Úgyhogy én bizakodó vagyok. De, de jól mondja, mert nem. a szöveg egyébként most már ugye az önkormányzatnál úgy van, most már biztos meghosszabbítják a hármas metróból Nagyon Egyem. szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Igyekszem a sarkammal megegyezni abban, hogy csütörtökre itt lehessek, és akkor nem szeretném elmulasztani az önnel való beszélgetést. A hét rende. első három napját valószínűleg kihagyom. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra! Szép napot, sok sikert <laughs> Átadom a sebésznek! A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatta. Jó reggelt! Látod, hogy mennyire igyekeztem. Um... Az embernek a hozzáállása a műsorához, meg sok minden változhat, de téma nélkül nem maradok. Úgyhogy olyan vagyok, mindig arra emlékeztetek, mint az Eliot Good és a Donald Sutherland, talán láttad, vagy nem. A Mest című filmben, ugye a Kúriel háború idején ők két hadisebész, vagy ilyen katona, katona orvos, és hát ugye ott operálják a hadisérülteket, szerencsétleneket, de hát ugye hihetetlen számban állnak még, sajnos sérültek rendelkezésükre, mert hogy valakinek lesz a lábát egy bomba, vagy bármi, én téma nélkül. Tehát hamar fogok meghalni, sem, hogy a témák elfogynának. Belépsz, hogy időnként nem szól a rádió, és akkor írok neked egy SMS-et, és akkor vissza hogy mit jelent az, hogy nem szól a rádió, és akkor az én barátnőm, a Krisztina azt mondja, hogy ennek az úrhének teljesen igaza van. Végre elmondhatod, hogy igazad van valaki, teljesen, még csak minimálisan sem vitatkozni, mert hogy hozzá van szokva, vagy egy rádió szól, hát itt előfordulnak ilyen hiányosságok, időnként nem szól. Én, próbálom elhelyezni magam a háborús Hát engem, mint Ö, nem, nem, nem, nem, nem, hát ugye a témák garmadája, beleértve a szeged madát. Ugye, ugye innen-oda-onnan ide, ugye, hány olyan ellenzéki politikus van, ma, aki elmegy az tv be vagy a hírtévébe inkább az utóbbibe és azt mondja, például mondjuk Kovács László, amikor már a 80. kérdést teszik föl neki azzal kapcsolatban, hogy izé meg Bizé, hogy elnézés, kisasszony, mondja, hogy. De, de, amikor engem felhívtak, akkor más témát említettek, hogy nem -e lehetne, hogy véletlen arról beszéljünk. Ezt gondolom, te is ismered ezt az effektet. Na, a itt ismerem, de az azért jó beszélgetni, mert úgyis topálod a témákat aztán az emberben. Hát figyelj, rengeteg van, hát Én ugye itt, itt, itt vannak a leveleid. Um, néha megszoktam fordítani, ugye neked? Félkor nagyjából le kell tenni a telefont, nekem én kezdődik Brüsszelben, egy program. Oké, okay. azt kérdezem tőled, hogy mi az, amiről te mindenféleképpen beszélnél, és igen, bosszus lennél a fél tízkor úgy tennénk le a telefont, hogy közben nem volt róla szó. Kezdjél. Van ilyen, De nem, nem te az, leg... nem az leg... első, akinek én ezt felajánlom. Figyelek. Legszebb dolog ami éppen tegnap meg megmászott, hogy a néppártnak kongressus van, és a néppárt elfogad elfogadott egy ö, olyan ö, határozatot, amely hát nem mondom, hogy szó szerint, de tartalomjegyzékét tekintve teljesen azonos szöveg a szárgányi jelentéssel. És ezt a néppárt elnöksége nyújtotta be, és a néppárt kongresszusa pedig elfogadta. Most a Fidesz megszavazta, vagy megszavazva, nem tudom, hogy nincsen meg a friss hír, hogy éppen hol tart a folyamat a néppárt kongresszusán csak a Fideszes politikusok közlemények olvasom hogy megszavazzák, és nagy győzelmet arattak, mert egy helyen sikerült belőle kivegyék a... a liberális és kereszt, igen, igen, igen, Miközben más helyen meg benne van, tehát csak egy helyen szedték ki. És a teljes magyar média betumiszta, de hát a, ahogy látom a, az ellenzéki médiának számít orgánomok is úgy állítják be, mint hogyha Fidesz sikert történt volna, egy frázt. A Fidesz a keresztény demokrata jobboldali pártok kongresszusán megkapta ugyanazt a szöveget a saját kormányzatáról kiállítva, mint amit a szágoni jelentésben elfogadott a parlament. Igen, de annak a magyar belpolitikában való illesztése számukra nem olyan kulcskérdés, és hogyha az ő politikájukat ez adott esetben nagyon nagy mértékben nem befolyásolja, akkor miért ne? A kérdés az, hogy az, amit te állítottam, igaze. Mert közben ugye azt is olvasni, miközben én nem vagyok ott a tárgyalásokon, hogy kenyértörésre a néppárt nem vitte a dolgot. Magyarul született egy olyan kompromisszum, ez egy jó kifejezés, amely kompromisszummal kapcsolatban te biztos elégedetlen volna, hogy te nem kompromisszumpárti lennél ez ügyben, de lehet, nem azért nem, beszélgetek nem, nem veled. Kompromisszum Já, most, hát a, hát a kompromisszum született, János, hát a kompromisszum abban az értelmében mindenképpen, hogy ugye nem kell elhagynia a néppártot a Fidesznek, vagy legalábbis jelenleg erről nincsen szó. Hát a házigazda a finn nem demoktat a párt hivatalosan is jelezte, hogy szeretnél indítani a folyamatot, de... Hát ez az, az a kérdés, hogy a házigazdán meg... múlik -e ez ügyben bármi is, vagy a Weber a a a mellett... Népárt, mellett igen ez a néppárt de az tény, hogy oltári nagyot hazudtak meg a fiú, hiszen jól látható, hogyha én engem, az Európai Szociális kongressusán kongresszusán, minket, a mi delegációnkat ilyen módon pécéznének, és ennyire rólunk szólna egy politikai határozat, elsüllyednék a föld alá. De hát látszik, mint van-e ennek az olyan az szankciója, amely nem a fideszre, hanem az egész országra vonatkozik? Vagy ilyen szankció nincs? Függetlenül attól, hogy az elvi jelentősége tízes tizes? Szankció nincs benne. Hát egy európai néppárt nem is tud szankcionálni. De az tény, hogy ma szavaznak a néppárt Európai Bizottsági elnökjelöltjéről, az ugyanis a Spitten candidate és... A nagy valószínűséggel Weber urat választják. Na most Weber úrnak a következő időszakban a kampányban is, és utána pedig abban az esetben, ha esetleg ő belőle lesz a bizottság elnöke, az egy elég komoly sorvezető, amit az Európai Népát elfogadott most az Orbán kormányjal kapcsolatban. Legyünk igazságosak, nem írták le, hogy ez az Orbán kormányról szól, de hát napná nap is világosabb, mindenki tudja, a Fidesz is tudja, hogy jól de ez a jövő zenéje. Ez nem csak a jövő zenéje, mert nyilván a következő hónapokban zajlik majd egy komoly politikai csata a Európai Parlamenti választási Kampány címen, nem csak nálunk otthon Magyarországon, hanem minden tagországban, és az európai szintéren is. A mi jelöltünk nagy valószínűséggel Timmermans bizottsági alelnök lesz, aki nagyon-nagyon kemény szószólója az európai értékeknek és a populista-nacionalista pártok Visszaszorítására törekszik. Tehát ez a kérdéskör ez végig jelen lesz az európai politikában. És mindezt Orbán hozza nekünk. Ha egy kis. Ki a... érdekes, érdekes játék lesz, mert nagy valószínűséggel a néppártnak önmagában nem lesz annyi képviselője, hogy meg tudja választatni a bizottság elnökének a saját jelöltjét, és van egy olyan komoly mozgástér, amiben Megvan az esélye, hogy Timmermans lesz a közös, többszörös. De amit akartam mondani, és erre talán szó hívna a figyelmet gondolkozzunk el együtt ezen hangosan, hogy akkor, amikor az Európai Unió következő hét éves költségvetéséről kell tárgyalni a következő hetekben, hónapokban, akkor amikor olyan kérések dőlnek el, amelyek egy évtizedre meghatározzák Magyarország helyét, szerepét érdekeljnek érvényesülését az Európai Unióban, akkor vajon ez az Orbán elleni elég komoly kiállás, az Orbáni politikai ilyen, ilyen módon valami és például az Eliosz meg a tegnapi csattanása, és ez nem csak nálunk volt, hívhan egész Európában mindenhol megjelent a erőtudósítást. Ezek nem tudom, hogy milyen módon segítik. Oké, okay, tényleg lehet, hogy igazad van, de én megfordítom azt, amit mondasz. Mennyiben rontják? Nagyban rontják. Egy ilyen tárgyalról azt el, amikor 27-28, hát most már inkább csak 27, Talállamű egyben, és skandáloznak van, hogy kinek mi jár akár akár akár más kérdésekben, ki milyen infrastrukturális felettéseket tud elhozni az Európai Unióból. Nagyon nem mindegy. hogy egy kormány Mikor lesz ennek mindegy? olyan rálátása. Figyelj, uh, itt most etten érjük uh, azt a kettőséget, amiről még gyakran beszélünk. Mert. Uh, um, Ugye akár nagykörösen, akár máshol, ugye a kérdés az volt, hogy egy magyar politikus hogyan beszélhet a hazája ellen, és te ezt ugye egészen másféleképpen próbáltad láttatni emberekkel, akik ott voltak. Különböző rádióműsorokban nálam most már alig vagy részemről egyáltalán nincs olyan, hogy nyerjünk meg olyan küzdelmeket az Európai Unióban, amelyeket hazánkban nem lehet, mert hiszen mennyiben érdeke egy szocialista politikusnak az, hogy Magyarországon kapcsolatban olyan szankciót állapítsanak meg, amely a kormányt fogja sújtani, hanem a népet. Nem érdekel. Az... a Jó, Nem. De most ezen túl megyek, tehát a, a, a lúzunkokon túl. Tehát, hogy megy, lehet... De azért valamit, hogy ez egy 21-27 éves Értem, kérdési értem, kérdési értem kérdési de azt kérdezem tőled, hogy mennyire van realitása annak ebben a hihetetlen, bonyolult jogrendszerben, ami az Uniót jellemzi, hogy nem feltétlen szankcionálásképpen, hanem prioritásként egészen eltérő összegek lesznek ahhoz képest, mint amit egyébként egy más megítélési ország kap, és mennyire lehet ehhez egyébként az emberek számára olyan betekintést engedni, hogy mint egy üvegfalon keresztül lássák azt, hogy függetlenül attól, hogy nekik mi a véleményük az itteni politikáról, az milyen következményekkel járhat az Unióba jogos a felvetés, mert nem is azt mondod, hogy mennyi a realitása. Ez a valóság, ez történik. Veszítünk napról, napról sokat veszítünk Magyarország érdekeiből, de hogy ezt hogyan tudom én például bemutatni, láttatni otthon, ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogyha normális párt rendszer lenne, és működő színes sajtó palettával, akkor nyilván be Oké, okay, ez legyen az egyik fele. A másik fele az, hogy én a Fidesz se feltételezném azt, sőt, nem gondolom azt, sem feltételezés, hogy az ország ellensége. Végül is bízhatnak-e ők abban? Így aztán mi is, mert ugye itt élünk Magyarországon, hogy mindaz, ami a keleti politikával kapcsolatos, az behozza azt, amit adott esetben nyugaton vagy az Unióban elveszthetünk, hiszen a Fidesznek nem érdeke az hogy az országot gazdaságilag tönkretegye, vagy nem tönkretegye, hanem meggyengítse, hiszen önmagában a gyengítés okán a politikai erőssége is változni fog. Mennyiben oh. érdeke az? Tehát ugye addig az ember ugye ing, az oroszlánt ingerli, amíg az oroszlánban van a ketrezben, de hány olyan filmet látunk, akkor kiderült, hogy van egy ajtó, és az oroszlán kivet, és abban a pillanatban az ingerlőnek hirtelen inába száll a bátorsága. Tehát azért mennyiben gondolod azt, hogy amikor ezek Effektívek lesznek, akkor egyszerre csak valami történik, mert a Fidesznek nem érdeke. Vagy a Fidesz uniós képviselőinek nem érdeke az, ami jelleg úgy tűnik, hogy érdeke. Ugye a rendszert fönn tartani, a rendszer fönn kell pénz, évek óta Európai Uniós forrásból táplálkozik ez a rendszer. Ugyanakkor most ott el arra a pontra, a rendszer, hogy minden nap hűtközik az összeférhetetlensége az európai közösséggel. Lásd a Tibor cügyet. Jó, de Tehát persze ugye a... azt szokták mondani hogy, hogy a szervezet kilöki, legyen az máj szívese. Igen. Ezt a kilöködést effektíve az Unióban mi nem éljük meg. Ha, de megfogjuk. Ugyanis következő zajlik, például az Elios miatt. A súlyos 100 milliárdokat tart vissza az Európai Unió olyan forrásokat, amelyek egyébként nekünk értekünk, hogy eljusson Magyarországra, és hát, a magyar hétköznapokban ezeket várjuk, ezeket elvárjuk, ezeket a forrásokat. A magyar kormány miatt, az orván kormány miatt hoznak most egy, valószínűleg egy olyan döntést az Európai Bizottság előterjesztésében, ez már szerepel, hogy a következő két éves fejlesztési ciklusban azok az országok, amelyek a, például az Európai Ügyészség be nem és az otthoni jogrendszer és igazságszolgáltatás nem megfelelő, nem szabályos működtetésével eltúsolják a korrupciós ügyeket, azoknak például felfüggeszthetik az európai uniós fejlesztési támogatásokat? Ilyen soha nem volt az európai nős. Jó, hogy felfüggeszthetik, de, de hogy felfüggesz, nem. én holnap beszélek, Navras Navrasi Tiborral ez Mennyiben valószínűsíthető, hogy ez bekövetkezik? Mennyiben érdeked neked az, hogy ez bekövetkezzen, hiszen az az egész országot sújtja? Nekem nem érdekel, én a, mondom, én ezért mondtam a dátumot, 21-ről beszélünk. Én arról e, azt próbálom. Jó, de az, hogy felfüggeszthesse, ahhoz azt valamilyen szervezetnek meg kell szavaznia. Ugye maga az a bonyolult döntési mechanizmus, ami az uniót jellemzi, vajon valahol ha nem a... rá a jogi megoldást. És e, miután ezt a pénzt nem elveszítjük, hanem. E, ezzel megpróbálják az ormán kormányt rávenni a törvényes működésre. Ezért innentől kezdve én ezt támogatom ezt a javaslatot, hiszen nem arról van szó, hogy egyébként el kell venni Magyarországtól forrást, hanem arról, hogy addig az ormán kormány politikai nehézségekkel néz szembe, amíg nem állítja vissza a jogrendet. Ez Nekem akkor a nagyságrendű a dolga, pénz, amire a... szüksége van az országnak. Hogyan gondolja átküszöbölni ennek a hiányát a, a kabinet, függetle attól, hogy azt mondhatod, hogy neked nem ez a dolgod, de azért azt feltételezem, hogy egy buvárnak nem érdeke az, hogy a rendelkezésre álló levegő mennyiségét jelentősen csökkentse. Hát persze. Elkezdted mondani, vagy fölvetettel ezt a keretnyi társtörténetet, én, én is most jöttem a Kínából, talán tudod, nem tudom a rádió hallgató hogy tudják, én azért 16-17 éve nagyon-nagyon aktív kínai kapcsolattartó vagyok, nagyon bedolgoztam magam a Kína megismerésébe, és az a helyzet, hogy nem várhatjuk az Kínától, hogy ő majd átveszi a finanszírozását. Magyarországnak kíván, nem így működik. Nyilván okay, így, de, de ha nem fog, akkor, magyar, akkor a akkor a, a saját maga ellensége ingerelni az oroszlán, csak addig érdemes, amíg az oroszlán nem mordul egyet, a mordulást is be lehet még kalkulálni, de amikor ugrik, akkor már késő. Orbán az arra számított, és ugye ezt mondta tusványos anyáron, hogy olyan módon megerősödnek az európai populista erők, az Európai Uniót inkább széttintálni akaró erők, aminek ő az egyik vezér hartosa lesz, hogy ebből a zsaroló pozícióból tudja a saját maga. És ma 2018 novemberében tudjuk, hogy ez nem következhet be? Nem következhet be. Tehát hát eddig nem, de az, az egyes választásokon nem tudják őt visszaigazolni majd, amikor lesz megazolni? Nem, az, hogy... de azok a, azok a lényeges választások, amelyek megtörténtek az elmúlt fél évben, azok az bizonyítják, hogy nyilván van egy populista erősödés, de alapvetően semmi nem kockáztatja azt, hogy Európa mégiscsak a normális a Oké, okay. és júniusban nem van. puhulhat, és akkor legfeljebb azt mondja, hogy átgondolta. Hát ez egy nagy játék, ez, ez ami dölt, itt van. Jó, igen, jól volna. Ez dölt el most, itt a tegnapi mai néppárti kongresszuson, hogy Orbán nem állít önálló listát, nem indul el önállóan összegyűjtve szállviniket és másokat az Európai Unióban, nem megy szembe a parlamenti választásokon, hanem azt a bizonyos döntő ütközetet, hogy akkor El e, tud -e, e, tudja -e foglalni Európát, vagy sem. Ezt a parlamenti, Európai Parlamenti Választás kultára halasztotta a Néppárt is, és Orbán is. Azok az összegek, amelyekről te beszélsz, azoknak a sorsáról Iliusz kapcsán vagy édőstól függetlenül, bár ugye függetlenül nehéz. Tehát ugye ez, ez, ez hogyan, tehát ugye erről nap mint nap lehet hallani, és még sincs az embereknek, akik érdeklődést mutatnak ez iránt határozott képjük, mert ugye az ember azt gondolná, hogy azért, tehát nem látnak bele a döntési mechanizmusban, nem látják, hogy ez mi alapján működik. Ki Azok az, aki azt mondja, hogy itt ennek kapcsán van egy összeg, amit nem fizetünk ki, aztán később kifizetik? Tehát ennek egy olyan bonyolult rendszerét lehetett látni a múltban, ahol az ember végül is tökéletesen elveszett a részletekből. Tölezelmesen bevallom neked, hogy én is. Tehát én nem ismerem azokat a szereplőket, ez egy hatalmas bűszeri struktúra, akik bonyolult mechanizmuson keresztül ilyenekről döntjük. Mi az, ami most nincs kifizetve, amit egyébként ki kéne fizetni? A jelen pillanatban fel van függesztve több százmilliárdnyi forrás. És hogyha ellenség, azt mondanák egyébként, hogy ez máshol is így van, és ez nincs összefüggésben az EDIOSZ alapjával? Most nem így van. Ez, ez nem csak az EDIOSZ kérdése, hanem ugye megállapította az Európai Bizottság, hogy az egyszereplés közbeszerzéses pályázatoknak az aránya miatt, és általában a magyar uh, kormány által működtetett Európai Uniós pénzfelhasználási rendszer miatt uh, súlyos szabálytalanságok. Uh, én emlékszem akkor, hogy Tamás 20 kilóval, hogy mennyire nincs nagy különbség az egyszemélyes között. Ki, aztán kiderült, hogy Dejsztamás Tamás szoktatást használt és hazudott. De én pihítottam rá éppen a Tamásra, hogy rossz uh, adott meg, és lát, egészen biztos, tudatosan hazudott. Hát a lényeg az, hogy a kormányzat most, hogyha megkérdezed otthon a azokat a pályázókat, akik nincsenek kifizetben, nyertek Európai Uniós forrásokat, vagy azokat az önkormányzatokat, amelyeket most visszakalják venni az Európai Uniós forrásait, hogy jöttek ilyen, ilyen vagy az önkormányzatok próbálja visszaszedni ezeket a forrásokat, a hiányzó forrásokat a kormány. Ők, ők, itt egyre nagyobb probléma lehetséges, és ezt nem látja a magyar társadalom nyilvánvalóan. Mert most is azért beszélgetünk, hogy én erről vagy ezeket itt? Na csak majd, hogy ha lemegyünk a garázsba, akkor nem fognak hallani tovább. Jó, hát akkor majd a jövő héten vagy valamikor folytatjuk ilyen a első napján. egy Egy dolog az hogy hogyha. Csak az elején mondtad, hogy mondja azt hogy van valami hmm. adó. Tegnap, tegnap végre jutott oda egy három éves folyamot, úgy a bizottsági vezetője, hogy a. Elindítottunk egy, egy Európa és fővárosa mintájára, egy európai turizmus fővárosa díjat, és tegnap végre megvolt az első díjátadás, Lyon és Helsinki volt a két nyertes, és hatalmas siker ez a turizmusban, úgyhogy csak akartam kérni, hogy egy Magyar Európai Parlamenti képviselőhöz főződik az ügyes, én voltam a elnöke is. Én remélem, hogy jövőre már lesz magyar pályázó is, aki jut a legjobb tisztődést. vagy gyakorlatilag el fog nyelni a még arázs. Mit vagyok? Megálltam, kiszálltam kéne az épület előtt. Azt kérdezem tőled, hogy te tisztában vagy-e azzal, hogy amiről te beszélsz, és az, amit itthon az emberek az uniós választásról jelenleg gondolnak, annak semmilyen kapcsolódása nincsen. Tehát jelen pillanatban az uniós... Tehát ugye jelleg amiről szó van, az alapvetően az önkormányzati választásokhoz kapcsolódik. Az is inkább színjáték, és egy számomra abszolút lényegtelen színjáték. Tehát én nem foglalkozom vele, de mások nagyon jól vannak vele. Uh, ami az uniós választásokat illeti, az, ahogy annak ide a római jogban mondták, dormit, az úgy alszik. Az majd lehet, hogy valamivel előjön, de... de ahhoz képest, hogy ez május végén van, tehát azt mondja, hogy december, január, február, március, április, fél év, hát nem olyan, mint az országgyűlési választások. Egyébként másképp érzékelem, nyilván igazad van, de ha az előző... De az előző európai parlamenti választások bármelyikét hasonlítjuk össze, azzal, hogy most uh, tulajdonképpen 4-5 hónapja már minden politikai párt beleérte, a miniszterelnököt is az Európai Parlamenti választásokról beszél minden héttel. Ez egészen más hangulat. Ez sokkal felfokozottabb hangulat Európai Parlamenti választás lesz, mint a korábbiak. Megemlíti, de Nyilván. az emberek nem, tudnak, nem tudják Isten igazából mihez kötni. Persze, hát, de nem is vagyunk 30-40 éve az Európai Unió tagja, mint más nyugati tagországok. Tehát nem épült be annyira a hétköznapjainkban az Európai Unió. De pont az a mostani ami zajlik, amit Orbánék kiprovokáltak, ez arra jó, hogy, hogy rájöjjön a magyar választó is, hogy nem csak az önkormányzat, nem csak a, a nemzeti választás, hanem az európai parlamenti választás is befolyásolja az életét. Tehát ebből a szempontból nekem jót tesz a miniszterelnök lelkesedése hogy ráfordult az európai parlamenti választásokra, mert én is többet tudok beszélni a saját véleményünkről, saját életünkről. Jó, hát a, legalábbis ami a legutóbbi ö, eredményeket illeti, hogy ez most az uniós választásokkal volt kapcsolatos, vagy sem, azt lehetett olvasni, hogy az összes elvesztett szavazóját visszanyerte a Fidesz. Ö, mozgósítani tudja a Fidesz az összes szavazóját, de ne csodálkozunk több tízmilliárdos állami forrás követelményekkel. Én ezt erre. értem, de a, a dolog lényeget szempontjából neked nem az az érdeke, hogy Természetesen de az, hogy én a mi választóinkat mozgósítani tudjam, ahhoz kell, hogy általában legyen egy felfogzott hangot az európai parlamenti választások közben. Két dolgot biztosan fogunk hangsúlyozni. Az egyik, hogy mi egy európai, európa párti erő szeretnénk tenni, tehát ezt kell tudjuk felmutatni, a másik pedig az, hogy lehet egy piros lapot felmutatni az Orbán kormány építkezésének. Ehhez kell mozgosítsuk az ellenzéki szavazókat. És Magyarország mondjuk, hány képviselőt ad? 21 képviselője van Magyarországnak. És ez a 21 most hogyan van? Mennyi ebből a Fidesz? 12 a Fidesz. Most, ha jól számolom, itt fejbe három jobbik. Kettő MSP 2DK, egy bajnai lista, egy Bence barátom, Leszel is Tamás LMP-től. ebben nincs meg jelen pillanatban a kétharmad? Nincs meg a kétharmad, és ez nem is fog változni. Nekem az a célom, hogy az MSZP párbeszéd által létrehozandó uh, Európa Párti szövetség uh, megkapja a legtöbb ellenzéki szavazatot. Nekünk van a resélyünk, ugyanis a képviselőket küldjünk az Európai Parlamentbe. 3-4%-os pártok sajnos elveszítik a szavazóik uh, jelentőséget, és a szavazatoknak a jelentőséget, hiszen nem 5% kell egy mandátomból. Egy utolsó kérdés belpolitikai vonatkozású, de van hozzá egy, egy kiegészítő kérdés. Ugye legutóbb a a egy bonyolult nevű törvény 4 per F szakasza befolyásolja a nemzeti ünnepek, nemzeti gyász és emléknapok, egyéb ünnepi időszakok, valamint a helyi önkormányzatok megemlékezések és ünnepségek helyszíne vonatkozó különös szabályokat, és ugye, ugye ez arra vonatkozik, hogy hol lehet majd demonstrációt tartani és hol nem. És az embernek az az érzése, vagy legalábbis konkrétan nekem az az érzésem, hogy a tematizálás az úgyben, hogy legyenek teljesen értelmetlen döntések de az értelmetlen döntések kapcsán is azt a belső megosztottságot, ami létrejött, az jeleg a státuszkó. És azt látom, hogy ezek a teljesen -e, te -e, értelmetlen viták létre is jönnek, de ezek hosszú távon jelen pillanatban mégis a kormány érdekeit szolgálják. Ha jól látom, mikor fog ebben beállni változás, ha pedig nem látom jól, akkor mit nem látok jól? Tehát én azt gondolom, hogy ami döntést most hoznak, az kizárólag ennek a belső feszültségnek a fenntartását szolgálja. Két, két, két dolgot szolgál. Egyrészt kezdve, elkezdett a hatalom uh, paranoid lenni. Azt uh, érzékelette is, hogy uh, a 90-es vagy a 2000-es évek Magyarországához képest hihetetlen, hogy a tek uh, forrásait nézve, meg minden más nézve, egyet hatalom építkezését nézve mennyire bezárkózik, egyre jobban fél a népektől, a társadalom hangjától, visszhangjától a hatalom. Ez az egyik része, a másik pedig, hogy azt már megtanultuk, és hogyha elnézünk a keleti autokráciák irányába, hogy visszatekintünk a múltba Magyarországon, azért azt tudjuk, hogy amikor egy hatalom ilyen eszközökhöz fordul, akkor mindig benne van a megfélelődés. És ezért kellett a civil szervezőket megválni, ezért kellett a, a, a gyülekezési törvényt módosítani, és nyilván ez, ennek, a rende, ennek az intézkedés sorozatnak egy része a mostani. Féle nyomász lett, úgyhogy elköszönök tőled, és akkor jövő héten vagy azután után. Be, be kell menniek. Igen, oké, okay, azért mondom. Köszönöm, köszönöm szépen. Szia. köszönöm szép napot Magyarországon is mindenkinek. meg. Új Újhely Istvánt hallották. Nekem, nekem valamikor 11-kor van találkám, nem nagyon fog tudni már hazamenni, úgyhogy maradok. Um, küldök SMS-eket a holnapi résztvevőknek. Holnap Filipov Navracsics, Karácsony bácskai UGI. Ebben nem nagyon lesz betelefonálás volt, mert utána meg elmegyek, mert civil a pályán lesz. Hétfőn, kedden nem, szerdán is valószínűleg nem lesz élő ebbonyújtás műsor, és én a magam részéről nem is tervezek ismétlést, mert azért van egy olyan hossz, ahol az ember már ismétléssel nem nagyon él, különösen akkor, amikor az események ezt nem indokolják. És hogy régebbi beszélgetések legyenek, adnak, már nem biztos, hogy van teteje, a rádió másképp dönt, akkor szabad kezet adok nekik ez ügyben. Ha bárki bármilyen ügyben velem be beszélgetni akar, akkor állok rendelkezésre 061, 489, 0999 és 063677161. És hogy az én mennyire nem ugyanaz a hőmérséklet, egyebek között azért is beszéltem, így meg nyitott ablak mellett beszélek, és hideg van. Sőt, a nap de hideg van. <Sessz> Taken. Some are treated well in these games of by himself And some like poor beasts are burdened down to bring Elküldtem az sms -eimet. Ha nem akarnak velem beszélgetni, akkor nem muszáj, hogy itt legyek. Végülis találtam magamnak még helyet a világban. Nagyon sok mindent nem hoznék szóba, mert két és fél órája van itt szájtépés. A szó szerintem kivételesen jó értelmében. Jaj! a yeah, yeah, yeah. mm -hmm. azért szívesen túl lennék már ezen a hétfőn, megmondom őszintén. És azt is megmondom önöknek őszintén, hogy azért van bennem egy ilyen nyárvárás, független attól, hogy ne várd a május, mikor közelít a tél. Mert um, nem tudom, hogy érdemes-e 9 óra 32-kor belekezdenem abba, hogy az a folyamat, amit én itt most megélek, 2010 óta, abban nem érzem azt, hogy annak eljutottam, hogy eljutottunk volna egy meghatározó pillanatára, ami, ami után már kifelé tart az ember az alagútból, ha egyáltalán jó a példa is ez egy alagút. Sok házi munkát végzek otthon, a lakás megkívánja, tévét hallgatok, nézek, rádiót hallgatok, nézek, kollégáknak mondott emberek Tegyesen ilyen kabaréba illő beszélgetések zajlanak olyan szituációk kapcsán, amelyek megér megérdemelnék az elemzés, vagy megérdemelnék, hogy tényleg viccelődjenek velük. Ehet ilyen komolyságba bújtatott tököléseket élek meg. Természetesen ez az én tapasztalatom. És az értelmetlenségben nem szívesen veszek részt. Hogy ez a kérfejancsit vagy a a pályát mennyiben érinti, ezt tapasztalni fogják. Az előbbiben bizakodóbb, az utóbbiben kétkedőbb vagyok, de tapasztalni fogják majd az eredményt. 06 148 és 06 3677 Figyelek, ha van mire. Jó jó reggelt, fiatal úr, az előbb mit hallgattunk? Ez mint Johnny Mitchell, tennap volt a 75. születes Köszönöm szépen, viszontalásra. Viszontalásra. Jó reggelt. Most nem mondani, hogy a lemez <gül> Köszönöm szépen, rendben van, akkor nem mondok semmit. Oké, okay, rendben van, okay. de majd a akkor az árát szeretném megtudni, hogy kifizetni. Rendben, rendben, vagy okay. szóthalásra. Amire utalt az illető, megjelent Mária Fézfornak egy lemeze. És hát ezügyben szintén szocializmus van, tehát ami Bécsben kapható, az nálunk megáll a határon. Hogy ennek mi az oka, miközben azt gondolom, hogy a bécsi CD fogyás is nagyon jelentősen csökkent, mert hogy az emberek másféleképpen letöltik meg egyébként, én nem tudok válaszolni. Oh. Van bárkinek az én hallgatóim közül Marianne Faithfull-tól a legújabb cd és ha igen, azt honnan szereztem be. <Sessz> <Sessz> Ezt negatív negatív kap kapability ez a címe. Miért lehet kapni Bécsben, és nálunk miért nem? Most azt szól, itt a telefonomon, Negatív KBLT, igen, újdonság. Ezen a héten jelent meg a hétfőn. Néha el szoktunk azon morfondírozni a honpolával, hogy milyen lehet az, amikor a, a Marian Fészfú lemegy az eszpresszóba és kér egy kávét, és akkor az ember azt mondja neki, hogy asszonyom nem beszélne még egy kicsit, csak úgy nem tudom, kérjen bármit, csak úgy beszéljen. Este nem, bele a hátam, marzasztó. Nem vagyok nagyon rosszul a bőrömben és ettől mindig és most ahogy öregszem egyre jobban van halálfélelem. Mondtam a sebésznek, hogy be vagyok szarva mondta, hogy az jelen formáló erő 0, és 36, 7, 1, 1, 6, Hát ezt szeretném majd. Lemezem. 0 3, egy, négy, 9, 0, és 06, 36, 7, 7, 1, 1, 6, egy először. Jó léget. Jó reggelt kívánok, Bob vagyok. Marian a kapcsolatban csak azt szeretném mondani, hogy én az ön rádiójában és az önmusorában hallottam először Marian Fészullt, és annyira megtetszett, hogy megvettem ezt az Ambient Volume kettő nevű CD-t, amin ő többször énekel. Hát vannak egy pár CD-je, én ha nem ismertem volna a gödceit, akkor soha se ismerkedtem volna meg a Marian Fészullal, illetőleg hát ki tudja, hogy mikor ismerkedtem volna meg vele, Háromszor vagy négyszer voltam koncertjén, és remélem, hogy még egyszer leszek, és sajnálom, hogy Johnny Mitchell koncerten nem lehetek. Ha valaki tud Annie Lenox koncertről, azt mondja meg nekem, de én nagyon-nagyon messzire nem mennék. Ha felépülök december elején Paul McCartney koncertre, megyek Krakóba, aztán Márciusban pedig Dave Matthews band koncertre. Az előbb hallotta, amit az a most írt nekem XY, az a Spotify-on keresztül hallotta. Ez B.V. Tamás küldte nekem, és az előbb onnan hallotta, hogy ön így a telefonomon keresztül. Most már erre is képes vagyok. Még hát nálam technológiailag hülyébbet, kevesebbet tart fenn a föld. 0614890999 és egy 06 először. Magában ebben az operációban ugye ez ilyen gerincérzéstelenítés lesz, ha minden igaz. Ugye először az lesz a borzasztó, hogy az ember nem érzi a lábát, aztán egy ilyen égető fájdalom az, az első műtétemre visszámlékezve. Járni nem nagyon tud az ember. Ugye az egyik lábát le tudja tenni, a másiknak a sarkát az képtelenség, hanem akkor lábujjhegyen közlekedik, de hát az sem egy nagyon, tehát hosszabb távolságot nem tud megtenni. És megmondom őszintén, hogy elfelejtettem, hogy nagyjából mennyi idő után regenerálódtam annyira, hogy ha nagyon lassan is santikálva az ember tud közlekedni. Úgyhogy kérdezte a sebész, hogy egyébként a tévé felvételen látszik-e a lábam de mondtam, hogy a lábam nem látszik, hogy a, jövő a jövőleti felvétel e tekintetben nincs veszélyben, de mennék vissza a többiek közé focizni, ahol egyébként annak idején elszenvedtem azt a sérülést, amit után kiderült, hogy ez a bajom téve, Vagy mi volt szó mindenről, tehát az elején a sportkorházba közölték, hogy nekem közvényen van, tehát azért először az életemben, akkor, akkor tehát ugye apukám már régóta nem éle, sajnos apukám mindig is mondta, hogy az orvostudomány az nem, izé... Tehát, hogy az, az sem egy faj. de azért, hogy eljutottunk a sarkantyúig a köszvénytől, azért a számúra egy akkora út, ami nagyjából egy Budapest-sankhájjal felér. De se baj. 0614890999 és egy először. A vezető anyaga az indexnek egy rakodó munkással készült, a címe így fosztják ki a csomagját a Litz Ferenc repülőtéren. Szegény Hardíri hogyan fog majd ez viszonyulni, nem tudom, hiszen azt hallhatták a legkülönböző legkülönbözőbb helyeken, amint ő elmondta, hogy ez nincs így. Kitiltották a Fejérházból a Trump-al vitatkozó cnn tudósított. Jimmy Costának nincs ezzel kapcsolatban dolga, hogy a többiek hogyan viszonyulnak hozzá a tennapi tapasztalat alapján el fognak menni. Mindazt, amit elmondtak a külföldi, nyugati, amerikai példáról ma már egyre kevésbé vagy egyáltalán nem érvényes. <Szorítás> 0614890999 és 0 másodszor. egy 8909 036776 egy másodszor. Köszönöm a segítséget, a tegnapi, ha -ho. Köszönöm. Senki? 061 és 06 Befelejtsék, hogy november 19-én hétfő este nagyon messziről jött ember lesz, ahova vagy el tudok menni, vagy sem. Remélhetőleg igen, bakácsal Filippóval, önökkel és velem. Én ezt holnap tudom reklámozni, és talán a jövő héten, csütörtökön és pénteken, mert hétfőn, kedden és szerdán szerintem én nem leszek. Um, vagy ha leszek, az nem jó. Um, vagy nem lesz jó nekem. Um, November 19-e, hétfő este, fél nyolc óra, nagyon messziről jött ember, úgy van -e ennek bárhol még reklámja adott esetben az akvárium hollapján, vannak bennem kétségek, én megteszek mindent, ami, amit tudok, és ami az emlékezetemre hagyatkozva működik, mondva, hogy ez hamarabb is elmondhattam volna már tegnap, tegnap előtt, de nem jutott eszembe. 9 óra 48 perc van. Girl, I found I be like girl. I've been all around the world Mission impossible okay. Chasing the rainbow See, like Shy guys And sly lover boys With big bad men as far as I could pitch my shoe Say, hey, hey, the boys! Will treat you like a toy. I never loved a man. Meghallják a Last Train Home Nyitó dalamát, Akkor hagyom el a stúdióteret Addig hívhatnak A mai műsor elkészítésében És Csorban volt a segítségemre Köszönhet az Úristennek, a szerencsének A civil rádiónak Nem feltétlen ebben a sorrendben Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Hanem ez volt az utolsó Akkor holnap 7 óra után találkozunk Különösen, hogyha megtalálom a kulcsaimat megtalálom a rádiót. Döröpont, Fialajanaskuka.gmail.com Még 46. Még 46. Woo!